2, 3, 4, Mirim Gjesi, që të gjithë dhe jaku jemi në klubin e mëgjesit në valet e Club FM në 100.4 E gjithashtu në ekran e ekran plus Mirim Gjesi, Vendi Bonjour, jeri Mirim Gjesi Mirim Gjesi, bonjorno Olta, shkëtu Kali altini Kalimera Edhe Lori, këtu me ne Vendi dhe është klubin gjesit është e premte <laughs> Muzikën e zinë ju Në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në në n Bëu një pjesë e situash anës kryuese të emisionit, duke ofruar muzikën që do të gjohet. <tën> jo lukë dhe mfikë një cilularët, <tën> do të bezis një aktorët dhe, dhe shqetsoni digjuësit e tjerë. Si është ajo në të atërin komtarë? <tën> në e di lori atë, Dëm... lori e di më mirë. Lori e di më mirë? <tën> Ate lori e bërë pa këta. Para se të filojin shfaqen të atërin komtarë, është gjithmonë një regjistrim i cili luet disa herë, rreth djetë apo 5 minuta parës e shfaqet filloj, i një aktori cili, qartë as i aktori, e ke berësysh nga mm -hmm. intonacioni ben, që... Vëngjeltoqësht. Vëngjeltoqësht, okej, ja i prishë misterin, porërë, cë <laughs> përshë e ka. Porë e i thotë... Ndë një herë ndryshonë, zërri. A vërte të ka? Pan? Si ndryshonë, është regjistrim? Porë e për ndryshonë regjistrimi. Një herë për shembull, ka qenë Lori. Oh, oh. oh një a, po, krcë drejtimi. Po nga halli e kam lexuar unë një herë. Po pse u desh? Çfarë ndodhi me regjistrimin e zakonshëm? Po jo, sepse shfaqja shfaqja kishte element tymi. Okej. Okay. Tym që dilte tym dhe duhej të lejohej. Është shfaqje le... tjetër, nuk është ky zëri. Ja. Nuk dëgjuar telefonin. Fikni, fikni celularin. Po dhe zëri është fikni celularin. Okej. Okay, po do të, të, të, të uam a... që sonim një zë që thoshte ka tym edhe kujt nuk tymesh i pa dëmshën. Pa hanje. Po ja mos e kshurma e gota. Ucikleta s'a. Nuk e përballojtë. Por gjithsesi, ajo batuta normale është, ju lutem fikni celularët sepse shqetsoni jo vetëm veten tuaj, por dhe të tjerët pranju. Shiçi. Ah, ju lutem fikni celularët sepse shqetsoni jo vetëm jo vetëm veten tuaj. Po ai një gjë e tillë është tash, në mos nuk është fiksuar. Ai ndoshta ka çuar ndryshe. Po. Është soni jo vetëm tuaj. Se fillim shqetsoj vetëm pa. Po, që është aktorët kam shumë. Po vetë të tjerët pranju. Apo jo vetëm jo aktorët. E neyse po hajnë ska gjë. E kalën, mirë, është okej okay, është okej, okay, po ju mundin bani të rullarë në thabur, nuk ka problem Kur jeni në të gjimë atje Kurse Zajan dhe së njështë këtu i kanë Me dridi kanë, po, Me dridi i kanë qështë kanë Me dridi, dhe re, pa, me drejt E, kemi një Kemi dhe një lajmë për, për ju besot Me që është e premte, ka muzike, tjere, tjere Si që thanë shpra Oshiana do të vindë studio oh. pak, pak më vonë Rethorës në nëtë këtu Mm. -hmm. Oceania jo e famshme e këngët huaj, e shikemi dëgjuar. Herbas herë. Edhe këtu në klubin e Mqjesit në fakt është luajtur goxh. Edhe dje, më duket, kemi luajtur një këngë të po, po, saj. Si Edhe gjenden klube famshme luajtur pafund. Oh, vërtet e ka? Hmm. Ka një koncert ende kemi ende bileta për të dhënë. Ai do të jetë në një koncert sonte dhe nesër mbrëmë ashtu si në Music Hall, Oceania do të jetë. Dhe ne kemi bileta për të dhënë. Kan mbetur ende bileta për të dhënë. Janë dhe disa çifte. Kështu që nëse doni që të luani sot, na shkroni thoni dua të luaj. Sepse janë ai shpak çifte. Saçi kam ushtimin unë në fundit të biletave të hapim kur zonjusha te vjet këtu. Mhm. Mm në surr. Okay. Si thuaolta? Gatë jam unë. Okej. Okay. Do shkosh ti tash shikosh apo? Sigurisht që po. Tëpër e zën. Vërtet e ka? Po, nëna do ta gjej kohën. Ubëj janë këngë të tjera që, që sakesha dëgjuar të saj. Sa so, futbol baga edhe pa buroja për Uhm. Mm -hmm. të parë se çfarë bëhet. Dhe është një këngë që quhet Can't Stop Thinking About You. Et cilën është fundit? Dhe është është ajo që ka dalë në vitin 2017. Të tjera nga Oshena janë të mëpërparshme. Në çfarë viti e ka bërë këtë? Kjo është 2017. Ajo që e ka bërë të famshme edhe më e ka qenë është një album i cili quhet Love Supply, për i cili është një këngë ti çoj të krai krai krai edhe ne luajmë ato vazhdimisht ajo shiti i madh që e identifikoi si muzikante ai që she bën gjëra deri atëherë por kjo ishte domethënë shpërtimi si thua për të sepse shi një album që e çoj edhe nëse në bashkuaritetet amerikane u botua edhe atje jo vetëm në në Europë kështu që, që e bëri atë një një yll ndërkombëtar muzikë Dhe veç kësaj, ju kërkua më va, më va, më va bas, bas, si suksesi, mm -hmm. nga UEFA që të kompozon të dhe këndon të këngën që do t'ishte për Euro 2012, që mbajtë në Gjermani, e cila ishte kur... end of summer. Kur i bëhe famshme? Kur i bëhe Sërishu? famshme, po. Kur i bëhe famshme, po. Kur i konfirmojnë sepse kënga, mm -hmm. kënga ishte një hit uh, në shumë vendet botës, arritin lartë në qarte, dhe i gjithashtu kur ishte finalja, ajo e këndoi këngën dhe finalin e pan rreth 1 një miliard njerëz. Hmm, Kupto. Kështu që sa vetë mm. mund të thonë që mm. e kanë parë një 1 miliard njerëz live duke kënduar. Kështu që eh, është eh? A? është ë? Është i shta. Megjithëse kjo është e re, do ta luajmë tani në klubin e mëngjesit e hapim sot me Oceanën e miqdashur. Është këngëtari gjerman i cili do të jetë sot në klubin e mëngjesit. Sa më vonë. Gjithashtu, Girona Los Angeles video. Oceanën. We sing oh oh oh, oh, oh. Mirë mëgjesi që të gjitha, mirë se vini në Klab FM në 104 Edhe në ekranin e Klab Plus Yes, edhe në ekranin e Klab Plus Jeri shgati të një mishda shurdo në afrimzoj për mm -hmm. dit në sot Në ka zhjetur një shprej, si shbën qdo dit jeri Dhe sot është nga Volter Okej okay. Dhe është kjo Shumë Shdo njëri është fajtor për gjithë të mirat që nuk ka bërë no, Ka i shkisho Që nga pak uh, Që impenjative do të të të mm -hmm. Ta vras është pak Falem deri tjerë, është e mirë, është e mirë. Ate rëdhe një e tjetër? Të fjiter? dhe për të me nduar gjatë. Po, pra, po. Gjdo njeri është fajtor për gjithë të mirat që nuk ka bërë. Indiferenca. Ah. Falem deri tjeri. <laughs> ja këtë i shuat nga Volterin, bërë një mëndë, mishda shër sot mund tjeni fajtor për gjithë të mirat pabëra. Olta ka radhen tani do të në frimzoj me motin e ditës e sotme. 10 grad është Bega të momente, di. 5 mbëdhjet dojet maksimalja për sot dhe gjithë ditën dhëtë kemi shi sot nesër dhe pas nesër pas nesër me alternime edhe shi dhe vranësira mund shohem dhe djelën Pelim lirë i të luta Me thëmë në drejten I. do shprej me muzik nëse mlejon e lëtin për mes kësaj për një moment këtu Se që është e qëri e ti? Ose më dukë si kur është tingullin një avrë Kjo është një kënga Elita 5 Oke, okay. e të me ndoha Eurej Shion Eurej Shion titullonët po, falimderit Për uh, gjith trafikun që shkaktonë në Tiran Eurej Shion për që nuk le lët dalin bilin për me Eurej Shion Që dhëtë marësht taksi edhe pse ke biciklete u rejshion E ka 500 ashtu e tjera gjithashtu Por uh, Qa të dhejë më një të një? Kur është shi, është Në kitarë dhe luk E gjemë pa këta? Dëmë të gjemë ka? Ja Për a e qajmë një që përë Gjëri pëse i gënë si Pëse djallit të mjanit kësa këngën jetë Shumë e rësirë jashtë është pak e zëmë të ko Shushë e kjo të zëmë të sa Shushë Më të qajmë pas taj Se këshisht e njeri që Ishtë shkrojnër të shkabër këngën e ti Apo të saj Që apo tha Nuk e dhije të gjohat i kushë Um, kjo këngë, dhe që e të më mirë Që mos kur bësh shikë Kja? Yeah. Ja, ja për këtë oh. Për një, një këmë tjeder, po, dështë të të ndëllim të Bravo Që të këtë më të ndërjë Nga o që më ndimët nga o që, ja Dhe me thënë uh, Ska fansat të E ditë a për E ditë a për E shumë të ndërjë E shumë të ndërjë E shumë të ndërjë E shumë të ndërjë Okej Do t'alem për më vonje Do t'arruajm okay. që Tashu Qarë do t'ani? Qarë preferon t'eri? Duat i shka rrithmika Kolla, nuk duisht të kesh Si tuam për uh, duat i tes Nga lita tes oh, bër, A, jo, jo, jo Fluta ha? Musë hargjo <laughs> aman Musë hargjo Jo, t'ani që i mendon Të këmë këtë tyre E u rejë shiun duat, <laughs> duat të vdes <laughs> Dhe ke e kali sh... jo, yes. Mësë e nga trom e filë Jo, jo, jo <laughs> Tash po vjen me i tjetër Me ise, okej okay. Kë këngë që më menden. Edhe njëra nga ato këngë me cilat mund të shkosh edhe në spital duke çuar doktorin, çka më ka syri. <laughs> e dhe... ke farsë. Vare, tierë tierë. O mirë, mirë. Ti do koha kolë tani, kohën ta bëngati Altinin që atje se këngë super. Dhe. Hey, sot muzikën e zinjni ju në kryeën e mëqyesit, prandaj në 069207222 mund të kërkoni këngët që doni t'i dëgjoni. Është pak e vështirë kur shmodhi kështu. Po dhe qikosh dritarja e unë zagonishë është mund qikosh kopsin të i përtej Po sot është të mm. rësir akoma Se përse ka shiek shudot tjet Si që orta në njëftoj Por 3 ditët në vazhdim Me, me vjen keqë Po së kam qatë për Ka kohë në orta Së më të gjoj Yes, orta mm. E gjemë të këngën? Kolla të një nga Kemal Fett dhe Elder Brook Në klubin e mqesit Ora është fix 7.15 minuta Mqesit që të gjithë dhe Keni ndërmen një motiv muzikor 06.9.20.70.22 She said for the lights But she sees the vision going Cup in line after line See how she looks at trouble See how she dances and She sips the Coca Cola can't up the difference yet. that's what you're coming for but they come on and let you in it. you try to get back to the floor you asking what's happening me is getting ain't now hey nah not about the argument when well, she sips the coca cola she can't up the difference yeah ooh oh pump pump pump pump pump pump pump all can't up your feet yeah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 Mirë se keni ardhur në kybën e mqesit është 7-18 minuta Miqtash është sot në mqes Mirë mqes është e premte Muzikën e gjithë një ju Oltash duke i mirë pritur Ava. Edhe kërkesatua e muzikore Sot do të kemi në Studio në tonë Oceana E cila do të jetë Sonte dhe nesër Në dy koncerte Në musical Koncerte Ava. Jo në Sala Gjigande Të mdhaja Po në Ambjente më Intime E më E përkëta arsuje Interesant. M ësh më, më prandej. Po patjetër. Ëh. Mm -hmm. Arrin shikos të shikosh ta ndjesh në një çu form që është e rrallë zakonisht. Ëh. Mm -hmm. Jo jo, distanca këtu. E stadiumeve. Çon mm -hmm. një miz atje edhe duhen ekrane të mëdha, xambotrone, e ke parasysh që të kesh ke sh një dëshë sa po ndodhte realisht atje se mm -hmm. zakonisht shkon shumë shpatulla. Ishte interesant të diskutojësh gjëra në lidhim me robotët edhe se si e influencojnë në mendjen ton robotet. Mm. Gjithçka që po ndodh me teknologjinë është shumë interesante, sepse gjërat po ndryshojnë në mënyrë të jashtëzakonshme, por trutan janë të vjetër. Trutan ende u bindën edhe e kanë fjalën që instinktet e kanë janë ato të shtëgjëshërlve dhe katra gjyshëve tan. Mm -hmm. Edhe trutan ende u bindën një seri rregullash, cilat janë, si thua, të rrënjosur në ata psikon ton. Ëh. Mm. Dhe për shembull kur robotët marrin, sepse robotët kanë qenë gjithmonë me ne. Një lavatrisë është një formë roboti, po themi. Është një, oh. cili lanë robot. një gjë, ti, no i robot i cili lan rrobat. Bën vetëm një gjë, po e bën mirë atë, sa herë që ti i thua Laj rrobat, i jep ti sa komanda se çfarë lloj rrobash i ke futur brenda dhe ajo i lan në mënyrën që ti kërkon. E Super. kështu po ti marrësh ka një seri një, gjëra, është e vërtetë. Aiç, aiç për nesh janë ata, saqë ne nuk i quajmë, si thosh, nuk i kemi quajtur ndonjëherë dë robot, po u kemi vënëto emra. Por kur robotët marrin forma njerëzore. Kto komplikojë gjëja. Pastaj qështë, truri un, i vjetër kur këto forma janë të tilla, e ka të vështirë të bëj dallimin midis një sendi, një objekti dhe diçka që mund të jetë gjallë, dhe e vërtet. Sepse e shikon që lëviz ashtu, që ka formën e njeriu, dhe thot duhet të jetë njeriu. Dhe ne sillemi ndaj tyre siç sillemi ndaj një... njerëzve, oh, edhe pse oh. ata nuk i kanë këtë ndjenjë. Dhe Ishte interesante njëra nga gjërat që po dëgjoja. Mm -hmm. Njëra nga kompanitë që merret me robotikën kishte dikë prej tyre që punonte në distancë nga shtëpia e tij. Dhe ai zakonisht në mbledhjet e tyre ishte thjesht një Z në atë uh, telefonin e ke parasysh si speakerin e telefonit. Ai mm -hmm. fliste që andej dhe zakonisht dëgjonish këto kur donim nevet ta fiknim e fiklim edhe merreshin vesh pa prezencën e tij, ai sikish çad bënte. Megjithatë më vonë menduam se të bënim diçka, bëmë një robot, mm -hmm. i cili ishte i lidhur me Skype-in gjathtkohësisht dhe mund të lëvizte në përzyr, sepse kjo ishte një firmë robotike dhe ai ishte i lidhur, dhe ai mund fizikisht të lëvizte, si thuaç robotin e tij, ai ishte në shtëpi, po roboti që përfaqësonte ato lëvizte në përzyr, dhe në këtë mënyrë thoshte ajo, kur ai m'dërgonte një email mm -hmm. dhe unë nuk i përgjigjeja, ai m'zinte derën. Ezyrës me robotin e tij, vinda ndjetë thoshte, m'kthe përgjigje për atë emailin dhe kur prezenca ishte aty robotike, nuk mund t'a i njërojim më si që bënim t'i kur kur i fikrim telefonin në tëshim, nërpafshim Bob nërpafshim Bob i da një vind e vërdal në për zyrë njësoj si tjere dhe tëshim e qëtishme se si aji më bante dhe njëtë në distancë trupore, mm -hmm. si qëtë do të më bante po të kishte qënë atje nda i po themi kolegeve dhe tjereve edhe pse ishte në shpine vetë dhe erdi një moment kur këta kë Dhe Bobi në të vërtetë ishte rreth 1.85, uh, ndërsa roboti okay. i bombit ishte rreth 1.60. Saaj e kishin me robotin ata? Dhe kur erdhi Bobi? Dhe kur jo, po kur ishte një festë kishin fituar robotin, nuk kishte ardhur ai në festë. Ah. ah roboti roboti? Të të, dhe roboti thoshte dhe Bobi fillon ankohet, tot njerëzit më shikojnë fare. Këmosish nuk më shikojnë fare dhe unë shikoj vetëm një shikoj një një një det me me shpatullë dhe deri aty arri. Dhe ideja ishte që Ishte vërtet kur ata e kishin krijuar një robot më të gjatë, duan një robot që të jetë sa unë. Ëh. Mm -hmm. Edhe trajtimin që kishin vënë re se ndodhte kur roboti ishte më i gjatë. Çfarë ndodhte? Ishte më i mirë. Më i mirë. Në. Ishte më i mirë. Sepse ne i japim objektet vendosur, as robotëve një ndatë attribute që japim njerëzve. Kur e ndërton një robot më të gjatë, të duket sikur është më i iaft, sikur është më ashtu si njerëzit më të gjatë marrin më shumë credo. Ëh. Mm -hmm. E ke bërë ashtu? Është është Nëse është kaj njerëzite kanë, pra, është psikologjike. Po ta bësh një robot. Për shembull me trupin, po themi, muskuloz, mm. të krijohet psikologjia sigurisht një robot më i shëndetshëm dhe më i fuqishëm se një robot që mund t'jetë njëjtëa gjë, por që e ke bërë me një trup rrumbullak. E kupton si formolle. Okay. Sepse ti fillon edhe ja asocion, ato ato veti që janë të njeriu të tua, por ky është rrumbullak që mezi lëviz. Nuk <laughs> diet keq me zemrën, aku diun se çfarë. Ëh, uh, sepse nik e mi trup të vjetër. Edhe trutant vjetër na thon se ça gjëra janë vërteta në bazë të në disa matjeve që ne i kemi mm -hmm. aplikuar për kaçë mira e mira vjet. Kthehemi pasfaq lumen e mëqjesit. Parabolt mish dashuri më akoma vetëm ne këtu. Edhe për ça kohë. Po keni për të parë <laughs> do të jesh. Unë nuk di se zëndod. Okay. Më vën bon kur të mund të lexoj lajme të tërë në mënyrë shumë të bukur madje. Muzik tani në lumen e mëqjesit.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 say Personalities The best music The funniest shows This is Club FM Mi mëgjesi që të gjithve 7.31 minuta në këto momente Ju jeni me këlluin e mëgjesit në bale dhe Club FM në në qitë bikadër Edhe në ekran e ekran plus Mi mëgjesi juve, neve E gjithve atyre këto që tjenë Unë e kam anagramën gati Për ditën e sotme Për e mdiri të olëta Gjitha Anagrama në klubin e miqesh. Ës package agenta. Ës package agent po është, është... e lezetshme. Keta lebo mi pra. Mm. Kjo është anagrama olta për ditën e sotme. Keta lebo mi pra. Eha. Edhe sikur ta kam bërë me numrin që mos lodhesh ta vesh në grafik. E ke këtu. Faleminderit <laughs> shumë. Keta lebo mi pra. 0692070222 K E T A L E B O M I P R A mm -hmm. K E T A L E B O M I P pra. R A Kto pra. pra. janë gërmët i kam nxjerr nga fialori i qiu shipe i kam gatuar si kam mundur është një fial tilen ju duhet ta ktheni edhe një her parë. Mishdashuret ta dërgoni pastaj menjëherë në 0692070222069207022 është numri juaj për SMS-të tuaja dhe nuk ushtojnë sigurisht asgjë. Ndërkohë dua t'ju kujtoj se kemi ende bileta për të dhënë për koncertin e Ocean, ato jet sot edhe nesër. Sonte dhe nesër në Music Hall këtu në Kristetec Fusion dhe Nëse doni që të shkoni, thoni Në një mesajsh dhe vogël Dua të shkoj E do bëjmë një short vogël Për A, okay. disa qift e biljetash okay? Dua të shkoj Të da bëjmë në sytë po, vet Ja, ja, me shkinë në sytë asaj O shana do jetë me, më vonë Do jetë Si që na ka premtuar ko zeta mm. Do jetë më vonë këtu në studio Në orën në dhejnë zetë Besoj do i darë gjumë Kështu e kemi lënore 90 Shumë herët zëllë një shqiptarë Nëse kemi në i pyetje për të nga e dërgoni në 069 207 222 Por Dizhjoham një këmë Mobil që e u e këngë e fundit me thëndrejten E lezeq me i Ishte e këndë shme Ishte e mirë Ishte tip disco dance Punk e kebër është Po të lezeq me këto Këngët e sa janë të kësaj rryme Keta Lebo Mipra Keta lebo mipra 0-6-19-27-12-22 Dërganë me sashtë gjetuaja Dje ka mbërë pachen e parë një jetë oh, në tim Eee U nuk kam përta mbërë asinjer Ndojshë një recet që gjitha online Tek njërë nga fache që ka receta uh -huh. Uh -huh. U, u përpojshë Ishte e mirë Ishte e mirë Ishte super Nuk është të mamë si ajo që Që hatin e kërë Që të se këta i hedin e pakarotek shumë Në atër recet pakëtën Po ishte u përpojshë at Mm -hmm. E zje e minshin më ujtëftot Nga dal I që atë shkumën që prodhonte Pasa i shto e ca gjerë atira E zje e pra Prisje qika qika të të voglin që të bërë shumë Edhe Gjithë shto Pacë Shushje i u dhe pacëja bon. Shumër Doli dhe pacëja Përëmder Ju pas të bërë mirë Ju pas të bërë mirë Në <laughs> që thua e <laughs> <laughs> Më kemë suar këte valta Ju pas të bërë mirë <laughs> Po tani Se më tukët se gramët i kishë Në bjet Gapim, që ju pas të bërë mirë? Po si duhet të thëmë Apo ashtu ashtë, korrekta Ty u ketë bërë bër mirë? Ty u ketë bërë mirë? Nuk e di Më e mëndoshtë e 4 dhe drejtave së spot Gjej një mënyrë tjede për të aftanë <laughs> Jo, si dush Po që urojë ty u ketë bërë mirë? Ja, serazisht Po, ashtu dishte Po, me që është më largë në kodë do të shë ju pas të bërë mirë Në që ose për shumë, <laughs> shumë dhe kam kërë Etjë mosin që të bërmir. Dërgoj që ti e shikon nëse nëse un jam aty akoma. Mirëmqafshim. Duhet të mirje. Ja. Po. Obra. Në përgjithësi ose më s'më bëri as mirë as keq, ishte një gjë. Po përballë. Pas kaluar aq kohë sa as ti s'e mban mend. Nga mbrëm deri sot. Ndoshta s'kanë mëqëta tuaj. Të kisha për për të raportuar nga jeta ime. Ah, Shëndet doktar. Shëndet doktar. Shëndet. Eha. Do bëjmë çapyti nga aktualitet ndërkohë. Si thoni? Dekor. Ta bëjmë, ta bëjmë. Pajmë një pytje nga aktualiteti në këto omend të miçdashur dhe pas taj vazhdojmë më tej, do merim ca edhe me atë shtazën që kështë e vërar gëmarin. Nuk vidim se pat juve atë... Një, baxhën, baxhën, në nëse pashënë video dhe të të za... meshme, apo të gjuhat për atë akt. Vetëm të lutem i e për fjallin që video nuk vërshare. Jo, Jojo, nuk e më përta të rëkuar, sigurisht jo. Por... Uh... <laughs> Nese... Gre Pas një konflikti verbal mm -hmm. më së shumti me këtë vend. Një këshilltar i presidentit, të të cilit, uhm, mm në televizion ka thënë se nëse zyrtarët grek çekin këtë pjesë toke, u thyem duar e kënd. Thyre anshpra. Këshilltari i presidentit të cilit vendi ka thënë këto që ka ndarur pasaj Greqisë, e cila është kontrapgjigjur mm -hmm. me ca deklarata zyrtare ndaj kësaj. 0-6-19-27-12-2 Sigurisht, jo me ne, me ne ka <laughs> The, <basfak> me <laughs> e ka shumë mirë The e basfak në klubin e mqesit oran 7-7-37 minuta Ju jeni me Klab FM Luis Fonsi Oh, yes! Bashme Devi Lovaton uh, eqa me la kulpa hey, yeah. I... Tengo në stë histori algo ke konfesar Ja të ndi mu i bien ke fu i lo ke paso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 Mëngjes i çuditëve. Ejani në uh, klaubën Fem në 104 dhe në ekranin e Klan Plus. Për këto mëngjesë të dashur, anagrami është hedhur për ditën e sotme. Është detyra juaj që ta zbuloni çfarë është fitoria. Uh, një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan. Faleminderit Olta, një kontroll i plotë mjekësor nga Spitali Amerikan është çfarë fitoni nëse zgjidheni anagramën. Keta lebomipra është. Fjala Keta lebomipra. Mhm. Mm Keta lebomipra. Ndërkohë që kemi edhe një fitues për uh, Sot në mgjes fituesi është... Altini. Bravo, Altin të lunë. Eee! Uli duar të jore. Një altin të jore. 5-8-9-të mërë. Se të duar <'i> <laughs> me këmë të duar. 5-8-9-të mërë. Se është këtë gjurë, se është as pakë e vërë pjane. Nuk është as pakë e vërë pjane. Ej, hej! Ok, dhe dojë. Shikë një jazë. Por, ka që më prajë konfliktit është më disë Turqis dhe Gre Asku, ja keni parë sot gjërat e vjetra. Po një këshilltar i presidentit turk Zotit Erdogan ka qenë në një studio televizive në Turqi. Ua ka qenë duke folur për konfliktin greko-turk pra lidhje me këtë çështjeën e, e bënies homazheve për disa pilotë grekë që kanë vdekur aty vite më parë, për të cilat njëri nga ministrat e Greqisë ka hedhur lule në në det në form homazhi madje në Turqi u tha në media turke u tha se se uh, Rojit brektetare turke nuk e kishin lejuar Që ti bënd të homajet Mërë më vonë, Ministria Greke ka nëzjerë në fakt videon E kryrës homajet mm -hmm. Që i kanë bërë, i kanë hedur lure Si që i si kanë dashur të, të respektu Në këta pilotët e, e brarë luk lukë, hofën, nuk Po, sigurisht, sigurisht sigurish, Por këj, zotria pra, uh, Këshiltari Këshiltari i presidentit Erdogan Ka thënë se nëse do të vinë në ta Në ishullin në fjallë Do të thujën një në këmbë dhe duartë Që ka ka qën Ata ikan Grecia pasoi me një kundër deklaratë zyrtare. I ka kujtuar se si këshilltari i presidentit nuk i ka hije që të flas me një gjuhë e cila është është e huaj për kulturën europiane. Europianem. Të thyrjes së duarve dhe këmbëve. ë uh, Nëse prekin një ishull aku i nuk se çfarë. Do të thënë mm. kjo kjo ka qenë çfarë ka tensionuar pak them edhe kësaj herë marrëdhëniet midis dy vendeve fqinje. Suban një herë mirë këtë abaş. Një herë super. Ë mm, vështir duket. Çan rop shpaskon çan. Po. Të mreku lua është më qëtët dy Downsizing, mi është dashur Downsizing, duke si Filmi me mirë për të parë Këtë fundjavë Dhe, me thëmë drejten Përshien ti me të gjithdo fundjavë është mm -hmm. shumë në zechëm mm është -hmm. shumë në zechëm është i filmi ri, mi është dashur I cili është sonë të në Cineplex Legemi biljeta, por Idea e filmit është që planeti është duke arritur projektohet që në 2050 do të arrim rreth 10 miliard njerëz, nuk ka ushqim për, për të gjith, nuk ka biftek për të gjith. Kështu që një mënyrë për t'ia ja dalë është që njeriu të bëhet i vogël. <laughs> Dhe shkencëtarët kanë gjetur një mënyrë për ta bërë njeriu një Lilliput, <laughs> pak a shumë një pllumb, një pllumb me gjysëm. Bash me Damon. That's Dave, Dave Johnson. Bash me gruan e tij. Bashë <laughs> shikon Dave Johnsonin. Çi yeah. e ka bërë me gruan e tij? Këto gjë kanë janë bërë të vëgjë pramë ant shkencës. Dhe yeah. ndosë që ta bëjda i Sepse kur bësh i vogël Bësh shumë i pasur yeah. Sepse kur jenë i, i vogël, po Shbija në faktusht E këmdojnë ke, ke shumë Nuk e di, 9 metra 4 orë është, është një lëndin e madhe Më në bësh fushat e nisi tjere tjere understand that you will undergo the permanent and irreversible medical procedure commonly known as downsizing. Lekë procedura që është downsizing pra zvoglimi mm -hmm. 0.364% of their current mass and value. <laughs> Na this. Është, uh, <laughs> është little. Është vetë e bukur. Edhe Alexander Payne me ka skenarën e këtij filmi me Damon mm -hmm. Boyd i vogël edhe pastaj shkon në shpinën e tij të rë ralore. Është milioner tani. Dekojmë njëherë më rezultatet. Urdhët. Ju që the downsizing, që downsizing është ajo që i filmin downsizing është sonte në Cineplex North pesë më lidhet 45 është shfaqja e parë pasdites, pastaj sërish shfaqet në orën 17 në orën 19:30. Venoron De 22, 22 fillon uh, shfaqja e fundit me mm -hmm. Damon, Christoph Waltz, Hong Chau, Jason Sudankis, Kristen Wiig gjithashtu janë casti i filmit ksa komedië. Qi duket vetësisht shumë interesante. Mu mu m pëlqen këtë gjë. Bon. Nuk e di. Shna shumë fortë. <laughs> janë një bark të vogël. Janë duke bërë një tur të fjordeve, janë një bark të vogël. <laughs> është pak si si udhtimet e Guliverit në një far mënyre. <laughs> po bravo, është si shevetkes është kështu, ta pish këtu. <laughs> është si shevetkes është si ato depozitat që kemi neve. Ju <laughs> duhet të depozitat e huajt si përpo. Super John, është downsizing na uh, Cineplex on that. Kthehem pas pak në klojën e mëngjesit tani është ora 7:45 minuta, mirë dashur. Dhe kjo është për Robertën. Roberta, ju faleminderit. Kjo është për ty. News Mirë më gjësi që të gjitha, mirë sa vini në klubin e më gjësit Mirë më gjës Hello, Hello. Më gjësi Ok Cry, cry, cry e, po. Almost cry Jebëhin shëmë një të vjetë Tani, jeri uh, pëmë thonshe pak më parë mm. Për një balen Po, është të faqe e klubit Qarë është që? Qarë është? Gjesh më djetë vjeqare e kanë që e tur shum ujki si Shumë të një he? Wiki. Wiki. Jeton në uh, një park në në Franc, por ë uh, ka arritur që të flas shumë pak, por si njerëzit. Mund të thot hello, mund të thot bye bye, okay. mund të thot emi, ë uh, mund të thot ë. Domethënë ky imiton çetuar që i zërin, pra është dikush që i thot këtë. Ja, jo, imiton zërin duke e like, kthyer mbrapa. Është shumë lezetshme. Hm, po shikoj ka një kam një video këtu që është mm. e botuar në njërin nga këto Gazera, kam përshype në kjo është di independent në këtë ras Nuk edhime se e ka tingumin atje Por është shfarqeta Në vetën kjo balen mm -hmm. Arrin të imitoj, arrin të tingloj si njeri po thosë Pam mm? Ai a shë, E një... kanë regjistruar dhe uh, me qëllim Halo yeah. ta... Halo <laughs> One, two Wow <laughs> One, two Tëtë e parja fotikot. One, two. Wow, wow, wow. Jeste konësë. One, two. Përpisjet, përpisjet. Përpisjet, ja zemë... Një parështë janë që është, është t'i qëmë, mështë t'i qëmë, mështë t'i qëmë. Nuk wow. është e zakonshme, dhe është e vetmja që mund ta bëj. Bravo One, two. Mm -hmm. One, two. Se përse tonin i qoftë. Bravo. 1 2. Mhm. 1 2. Sepse dëgjon ritmin ti që Absolutisht, do të mm. ndesh bërë regjistrimi për të parë se sa mirë përpiqet ajo për ta imituar zërin. Bravo. <laughs> Frikish. <laughs> Hello. Sa <laughs> është 60? Hello. <laughs> Hello. <laughs> Hello. <laughs> Hello. Hello. <laughs> Hello. Hello Hello Hello 1, 2 Wow Po t'esht një në detdo, më thënë edhe, po të të zër frika Hello Hello No, ti t'flatë, ti t'flatë, ti t'u arësht i shka Nishtë ka që e kuptonë Po mund të thot edhe bye-bye Një parim dhe i ti, na, bidim e të Mu të thot edhe Emi, kam bërshëpjene në shë zërë zonjës Ta një kjo, Balina, ku është? Kun në dohet? Në një parik të mathu jorë në fransë Ja, jë, shiko, zon Valena thoshte La, hello. Hello. Ne sin son pas. Pa prezit te fare. Ne bro. Oke, okay, mir. Falem mi nderi tjerit. Të lutem. Shumë interesante kjo. Bremim pyetje nga aktualiteti tani në kruvin e mëqyesit miqdashur Sod në kruvin e mëqyesit pyetje nga aktualiteti. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Hello. Are there any Pyetja për ju është kjo. Pa, në mm -hmm. Shtetet e Bashkuara të Amerikës ka vënë luar një tjetër këtu nga këto represalit. Represalit e mëdha mediatike e testet e forta politike, ëh, mm -hmm. sepse bën fjalë tani për një memo në lidhje me këtë institucion te cilën memo, da. një dokument pra, presidenti Trump do që ta marrësh gjithë publiku. Ndërsa këto institucione thotë që çlirimi i këtij dokumenti ose botimi i ti tij për publikun do të ishte me pasoja shumë të rënda. Pra për çfarë bëhet fjalë? Për kë, për kë ka institucion bëhet fjalë? Është është vonë kundër tani. Mm -hmm. Këto institucioni, i cili thotë që ky është një dokument top secret dhe nuk mund të Ërgojë presidenti thot mua më pëlqen. Le ta marrin vesh të gjithë. Ata më thonë, "Jo, nuk funksionon ashtu sepse është top sekret." Mhm. Mm po ai thot po mua më intereson që ta marrin po jo pra po po kre... jo vesh mar <laughs> <pa tali. ështu, laughs> të gjithë. Po jo, pra, po i kam futur në një konflikt. Po jo propoj, po unë lexova katër faqe është ata. Kam të thoni, është po vetë ato ju do të tregojë unë. Ja them me gojë. Ja them me gojë. E ke vërsish. E kam sigurt. Nice, okay. Themas vak, ti di si institucionin pra. Ta njështora 7.54 minuta Mishdashur ju jeni me Klab FM në 104 Edhe në ekranin e Klab Plus Zom Gjess Dua Lipa I well, I So I cut you off I don't need your love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 was lightning before the thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder lightning before the thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder thunder my feet in my classes while well, i'm scheming for the massive who do you think you are claiming about being a big star Feel the thunder. The thunder. Thunder. thunder feel the thunder lightning in the thunder thunder feel the thunder lightning in the thunder thunder feel the thunder lightning in the thunder Imagine Dragons në klubin e mëgjesit miqtashur, kjo që e Thunder, mirë mëgjes, hap oren e dytë të klubit e mëgjesit për sot, në valet e Radius Club FM, qdo mëgjes nga ora 7-10, edhe këtu në ekranin Klan Plus, një herësh, uni jam bashkë me Jerington Studio, mirë mëgjesi Altin, mirë mëgjesi Olta, mirë mëgjesi edhe Lorin Terezi, mirë mëgjesi, mirë mëgjesi, mirë mëgjesi, mirë mëgjesi, mirë mëgjesi, mirë mëgjesi, mirë mëgjesi, mirë mëgjesi, mirë mëgjesi, mirë m Mirë. Okej, okay, shumë mirë. Për zgjat diçka që ieri po më tregonte që është është, është shumë moska. interesante. Edhe do e lidhim pak edhe me këtë idenë e e këtij robi që ishte shfaqur dje në atë video që ka qarkulluar nëpër internet. Të vetë xhiruar, një video të cilën ne nuk kemi për ta treguar këtu, por është një video me thën drejtën shumë trishtuese për mënyrën se si është se si është bërë diku. Të ndodhur këtu, nuk e di, duket sigurisht është këtu. Mhm. Mm Ngjan sikur është këtu, por nuk jam nuk jam i sigurt, po Me çfarë shum në atë video, ky tipi që e ka regjistruar vet, ëh, mm -hmm. ka vendosur telefonin në një shkëmbdiku, në mënyrë që të filmojë një gomar të lidhur te një pemë. Dhe vetë ndërsa i bën asaj rekord, shkon, por nuk dallohet me fytyrë se kush është. Ëh. Mm -hmm. Edhe merr qitje me një çifte që ka një pushkë mono mes të ballt. Merr çifte, i merr i merrshin gomarin, duket që është shumë, si thua, diaks si Si personë, sepse i rrishë shumë lërgë Gomarë që i lidur i shkreti Shka. Dhe s'ka i denë sigurisht e qabë ndod Dhe pasaj i afrojt Por nga një kënd tjetër Dhe gjithës e si, jo më shumë Se sa një 5-6 metra Lërgë, i armatosur Nda një kafshet gjorë të lidur të pema Dhe pasaj e shtin dhe e rëzon mm. Dhe pasaj shkonë dhe Fik videon e ka e dhe. E budali, dhe pasaj nuk e ti se kujtja ka tërguar në të video Sepse a i e ka gjiruar Po vetë dhe pasaj ka shpërndar dhe nga njëri te tjetri kjo video pasaj ka arritur që është bër viral e kanë përhapur edhe këto mediat online etj etj. Që është në fakt keqsi e vërtet, po të shikosh. Domethënë ajo kafshë ajgjor atje e pa mbrojtur. Edhe dhunimi që i bëhet ashtu për ta për ta vrarë kot si sport është, ku diun. Duhet thënë domethënë shumë jo në rregull. Për një Shum akt idiotëm, të atilë, në të ashtë të një, një, shan, shan, pa, një po jo, Idiot, s'ke thënë asë gjëjë, aty fillon po, U përmbajta, përndaj Aty fillon, por uh, Sepse nuk mund tjetë kaqe Njërzit kanë kafsh në shpita, tyre kanë uh, A prajere jo, A prajere, bravo, kjo ishte Ajo është kjale Jere po më, po më trekon dhe për, për njën, kafsh, një Mardoni tjetër të njëri u të me kafshën Jo, kaqe Mizore dhe Dekur Maridhonia krijohet po. e bukur, do no. të mirë që në fillim është e shëndetshme dhe vazhdon të jetë po ashtu ndër vite. Çfarë është kjo tani? Është një djalë me emrin Oleg Aleksandrov, është trajner dhe merret me përkujdesjen e rinve është në, në Moskë pra. Është në Moskë. Po, okay. historia është në Moskë. Në fakt Oleg ka pasur një incident sepse ka rënë nga 18 metra lartësi dhe si pasojë e këtij aksidenti ka thyer një këmbë dhe krahun e tij, është shtruar merë një herë në spital dhe për shkak se nuk e tani ka marrë tani duket s'është mirë. Ende veten, ëh, domthonjë lviz me Karrocë me rrota. Ndërkohë mm -hmm. një miku i tij më i mirë, quhet Yasha, është një ari i malit i cili e shtyn atë dhe ndihmom duke ja lehtësuar ditën dhe jetën. Është shumë interesante se po ta shikosh në video i deri do ta vësh tek faqja eonte klubit mëjesit. Mm -hmm. Është Ariu i cili wow. e e shtyn e shtyn Olegun Verdal, është e është Verdal në për në për. Po, rrugica me dbor në Moskë dhe ai që vë ngrihet në këmbë, nga pas vihet edhe dorezat <laughs> e karrocës dhe pastaj e shtyn, shtyn, shtyn. sikur të jetë një njerëj. Ëvërtet. Edhe shokun e vet si në zero kështu, mm. në për dhor. E pastaj i lëpin surratin. Ëh, oh. po normal, po trilloni dashurin. Kështu. Një ari vërtet. E po, ja, po kjo është marrdhënia me kafshën, është. Që është shumë e bukur. Interesante. Po Bo, u bën një histori me Arin, kanë përsëritur një herë. Po, po prand. Po ti e di që un kam një dashuri të veçantë për kafshët. Ai di e di. <laughs> kështu që shëndon. Po na dalin këto Arin. Arin pastaj kanë shënëna. Arrim paskën zonë. Mirë, një shumë mirë. Do të lidhemi tani edhe njështë me Elin, miqtë dashur, i cili do të na informojë mbi situatën e trafikut në këtë moment në Kryqitet sot një ditë me shi. Mari vesh se si është puna me autovetura atje jashtë. Elin, më ngjessi. Mirëmëngjesim ditë. Si jeti zotri? Mirë diniu. Si mirë, faleminderit. Sen çu probleme me trafiku. Dini duke pirruar Me levizje po që përpërshkërëjt e kështë shvizën është jash kontrolit kompire, totalisht e blokuar Mouse. Zonat të janë në sre Ka trafik jash zakonisht të rënduar Levizje që vjen nga diga e liqenit Ruga të shmorët e ka të shkurtit Nga afrë shpisë tënde e blendit mm -hmm. Duhet 15 minuta Imaginohet që do tësot Në vijan i rore 150 metrët dhe shumë problematik Dhe për të dalin bulevar Totalisht e blokuar Libro në së tarë pjesa që delin trejt B jash kontrolit dhe problematike me trafik të rënduar. Rukë Elbasanit dhe është problematike, po ka pjesët më problematike që kanë më shumë trafik, e blokuar totalisht rukë Elbasanit dhe nga fakultetit ekonomik të kryzimi me rukë Nismaj Qemali, të liceo artistik, dhe i blokuar dhe të kryzimi me rukës Elbasanit. Mm -hmm. Pra duhet e vituar pa tjetër rukë Elbasanit dhe përse është jash kontrolit me trafiku. Pjesët tjera me segmentet thunatës që janë të blokuar janë nga ora vazo lëndo deri te ura drejtoris politike është e bllokuar sepse ngarkesa e rrugës Sami Frași si fió probleme në të gjith, gjithë në të gjithën rrezën e trafikut saj, ka probleme me trafik të rënduar ruka Bardhyn, mblind edhe ve skajet kanë shumë trafik siç është bulevardi Zandark me probleme të dekuizimin rrugës vetanë, por dhe rruga Feridaj nga farmacia dhe Dream stacioni treni totalisht e bllokuar por dhe zbritja drejtu Zukulzi problematike. Unaz apozme ka shumë trafik, Muhamet Zolliza është Totuaj është bllokuar drejtimi i sidhetorit drejt Fakultetit të Inxhinierisë ka shumë trafik. Mund të themi që shumë pak mund të si mund të gjejmë sot për të lëvizur. Mund të themë nuk ka trafik vetëm hyrja e Tiranës nga segmenti i rrugës Torsit, fundi autostradës, por mendim mund të çarguojmë deri afër Laprakës, pastaj për përgatiteni shok, edhe mos harrojmë që ha? sot në ditë si u bëni kam vëzhguar dy fenomene sirtjaže. Dy sirtjaže. So, dy sirtjaže, dy fenomene sirtjaže. Junë toj janë del prindi veç po po po po. Dhe prindi, zin chard, më shikoj. Ajo është këtu del prindi, <laughs> është prindi, Çuni, Lakra dhe Dhia. Dhe është, <laughs> e ke përsëritur të kalojmë atë. Okej, okay, faleminderit Eldi. Është <laughs> uh, Eldi, yeah. uh, Eldi Merolli miq dashur, i cili na informon mbi situatën e trafikut çdo mëngjes këtu me 23 24 55555 janë numrat e tij për uh, shërbimin taksi. Ndërkohë Bruno Mars do të vijë tani për të kënduar, është fikse koha 8:13. Ju e një muzikën nësot është 069 207 222 nëmri për kërkesat muzikore Keta Lebo Mipra është anagrama kur të themi kemi dhe të censurën për sot 8 e 13 the Truth of the matter is I'm complicated You're as straight as they come You go about your day baby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 Enjoy it people Mirë se ngjandroid nuk qube në MCS or tani 8:17 minuta. Miq dashur, bashkë me ne këtu në studio është edhe kritiku letrare miku i programit tonë çdo të premte me ne, zoti Agim Baçi. Mirëmëngjes, mirëserveta. Krahasisht kemi zgugimin, si çdo herë, është sot një ditë me shi, po faleminderit gjithsesi. Ditë me shi dhe me fjalë. Dhe me fjalë, okay, shumë mirë. Ëh, uh, po shikoni këtu kemi një pirg me libra përpara dhe janë të gjithë libra, për cilët do të flasim sot. Zakonisht flasim për një libër, sot do të flasim për Do, do me thënës dhe frasin për asmi Se, se kur janë shumë bie që i mësë frasin për asmi Po, bërë, ziçkaj që i lid në gjitha Libra Barshk Nuk janë mëkot në këtë grup e Këtë list Janë Libra nga autorë shqiptarë Cilët jetojnë jashtë Shkren teritorit vend Shkërën Shqipe deli. dhe jetojnë jashtë dhe, Ajo që i mblodha këto në, në i pigë është që mm -hmm. Janë vetë në disa për e tyre që Një mm -hmm. jo të gjithë sigurisht Ka një aftë autorë cilët tashmë po e sjell si në letësinë shqipe në një doi krahasim direkt me letësinë që ato ndjeqin në vend ku jetojnë. Ëh, sepse jetojnë në jetoj. mm -hmm. dhe, një po, ambient tjetër. Ëh, është interesante domethënë, sepse ka ardhë momentet që edhe ti shikojmë. Un ka dy pika, un un mund të shikosh edhe në veçantisë si e sjellën si mm -hmm. këto letësinë që shkruajnë jashtë Shqipërisë, mm -hmm. po un shikoj se letësi shqipe kudo që ta shkruajnë në çdo cep të botës. Dhe është e tillë, është vërtet. Dhe edhe edhe në përfshirjen e kësaj domethënë un pa ta diskutuar bile dhe kjo që debatit, nëse vlenë t'i veqojmë këto në një antologjia, po t'i fusim në një piesë të antologjisë, dhe në fakt në jam me këtët dytën gjithë, dhe t'i jam piesë e përbashka të antologjisë Shqipe, në që se do të provojnë të bëjmë një antologjit dhe dhe si sot me Shqipe. Donika Davishevci, një poete nga Prishtina, kam me ardhë si deka, është t'i dupliktiv vlimi, Shmajë për këthyrë edhe një talishtë, me atë geknishtën që he nusëronë, fakt, dhe janë disa libra që vindë me një geknishtë që edhe ato cilët i tremë në ndikurë për ta ledzuarë, në fakt, ka disa autorë që i bënë që ta ledzojë qëtsishtë. Dua është një njërë nga këto pozitë në ledzojë njërë, nëndërkoshtë njërë e bënë gati, nëndërkoshtë njërë e bënë gati, nëndërkoshtë njërë e bënë g Do e që të flisim pak për këtë, sepse është, Donika një është njëra për tyre, përsa kemi ardhja me biongëtu me ndërgjyre dhe Zotit Shyti edhe libra tjërë që, që solitetin. Po, po, po, po. Ylli Demneri me dashur A, kemi e, artan Gjuzela Hasanin me i një libra tjetër. Lindita Arapi, është Dorian Isai, Arben Dedia nga Italia, Rëfenja Kuteliane nga Klara Buda, në gjithashtu është inkognito nga Ardian Kristian Kyçyku, përsi në kemë folër dhe e tjetër, në Tela Tabaku përfejsojt me poemat e hueja, është një vëdim poetik, dhe Ramiz Gjini bashk me Enit Karafili Steiner dhe në fund fare këtu të kemë kem kem folër me Thanas, thanas Medin. Po do të mjë gjë, që, që më tukët se të gjithë këta njërës, gjithashtu, të gjithë e në kriter tjetër, që janë emigrant që të gjith Të gjithën e emigrantë të thashtë që ne kemi lënë gëgja emra për shumë, pa, pa marrë, a që a rritë atë marrë, unë me atë të çantën të të <laughs> gjithë, se duhet i meja gjithë në bibliotekë. Po. Uh, Mendoj që, me që dedzimi i, i këtyre autorve e, e futë të duci si në Shqipën në një këndë vështrim të rritë, të pak të në qëse kemi pasur atë, atë frenatën e madhe, nëse mm. autorët që vinë, ato emrat që dhe të kanë arrit të mund ta ka kapërcen Ilberin që janë pak për shkakun fotoskën goli Kocostas, Ziachela, për Zoga, Iliran Zhupa, për shkakun që kanë arritë shkruajnë në atë kohë dhe në këtë kohë. ë uh, Patini në në një gjendje pezull, por derisa do të vinin këy brezi tjetër me vepra, sepse betejat bëhet me vepra, nuk do të bëj fjalë, nuk bëhet as me cikël poetik apo me tregim, ën, por tashmë kemi një brez që ka botuar vërtet libra që vlen të paktën të merren në, në shqyrtim, ën për shkak të gjuhës si thelmin tematave që sjellin është ndërmjetësia është ai që, që lëviz dhe duke si sigur tani janë më rikthyer këto këto kanë bër lidhjen e e, e, e shikëtarëve të videve 30 të cilët vinin më provojnë në Europën e botës shkollimin nëpër botë dhe, dhe shikonin shqiptarin mm. pjesë të kësaj të thonë ksaj... ka një gjë gimin që ne do ta bëjmë kanë bër shënon një konstantim që që po themi uh, dërsporë shqiptare, ë emigrant shqiptar të 25-28 viteve të fundit, pra pas 90-ës. Jo vetëm që janë duke botuar, por janë duke botuar letërsitë të mirë shqipe. Ja. Kjo është ndër më të mirat e çfarë letërsia shqipe po prodhon, çoft brenda apo çoft jashtë vendit. Është është aty aty, domethënë, aty aty. Është është kjo është pjesa më e madhe, madje janë edhe përkthyes të mirë. Pjesa më e madhe aty nuk pret fare as nga Ministria jonë e Kulturës që të përkthehet, po përkthein, përkthehen, përkthehen vet atje dhe përkthein. Mm. Pra jan disa dritare që hapin thonë autorë do të thonë do nëse deri më tënë, dhe nuk, dhe, nuk sot kemi ngrit pikpyetje kush janë autorët ishin vetëm ato që sugjerojnë që kishin mundësi më jetë për këtësinë mirë këtu ato të cilët ndërhyej këto janë vetë do të thonë do këtu që duhet i lexojmë mirë sepse janë një fakt i kryer dhe janë edhe një përfaqësues sepse po thuaj se të gjithë prej tyre do të thonë kur shkruajnë shkruajnë që janë shkrimtarë shqiptar, pavarësisht se janë emigrant mund të kenë marrë ndonjë shëtsim do të thonë do Ko, një dhe, në kohë le të them se në Prishtinë se që është emigrante është në Shqipëri, është në Shqipëri. Po sigurisht. Shiprin... Në Shqiprinë ngjitur, po, në, në Shqiprinë tjetër. Jo <laughs> në Shqiprinë tjetër, njëta <laughs> bojë. Siç ndan një figurë. Ses duhet ishte. Hm. Mm. Okej. Okay. Poezia e ka zgjedhur Blendi, juhet plot me ty. Rasesi ishte me thën drejtën, <laughs> por është e bukur gjithsesi. <laughs> Nata më fali sytë tu. Hajnish më fali edhe puthjen ngush. Magjishum dha yshtje për udhëtarja, thirrjet e shpirtit. Pa të të me i përmbush Age musk e reter Shtigjeve të lakujme Asë një raplim guri Si jam tu e një Asë një kandër Spon vret dhe mbrash Asë një gjandër e asë në klapi Krejtë në paj që jam Plot me ty është për edhe që duke të shikur fjale o, Ose e ka gik njështë në këtë se shikoj që vjen dhe peshon, bisht duke sikur fjala peshon më shumë negnisht, sikur rrin më fort, sikur të ngulet më shumë në zvend. Jo ngulet edhe ngulet edhe ngulet mirë, domethënë. Por po të kemi parasysh këtë. Këtë tjetër ne e përdorim për shkresa shteti, çfarë di. Edhe edhe, edhe edhe Prishtina ka një brez për shon siç janë Gzimaldiu, Ak, Apolloni, ë Mostaroi tu femra nga ato të femrë, aktojt, cilët ë posëllin një lloj këndvëshrimi tjetër, por të trosova nuke ka paste do i mbyllëjë, e kemi shikuar unë mendoj, okay, po ka diçka që dua opinionin tënd për këtë edhe ndoshta s'është ide, po si vzhgim kështu më shumë. Sa arrin deri te ideja. Ëm ishim të mbyllur, domethënë çaj të gjithë kohës në diktaturë dhe ashtu. Edhe tani vazhdon kjo pjesa mbrapa. Këta janë ata që ikën edhe jetojnë në shoqëri të hapura për shumë kohë, sa në Francë, në Amerikë, sa në Itali, sa në kudo ku janë edhe në një ambjend krejt tjetër. Ndërko që ne qëndrojmë këtu 27 vjetë dhe pankoemi po për këta ambjendi cili mbetet, i rënduar, psikologjikisht, i smur, jo plotësisht në këmbë, e kemë nësysh, kam përshypën unë që do apo sdo kjo e influencionë dhe letërsin. Kur njeriu mere gjithë ditë ndesh në në të trysnin e lajmeve, e politikës, e, e gjithë raplimës idiotë që do të të këne, gjithë të të derteve, do shta kjo ës në farforma. A do këta gjë një liri që këtu s'është? Jo, për, po lëzo me librat e të tyre, me librat e shkrimtarëve në Shqipëri e dallon me këtë lloj zymësie këtu, domethënë, që do rrethohen, ato kanë dritare më shumë sesa në më për të parë. ë ja, ja, janë më dhe të hapur, por edhe për, o, dalë, për tjere, të planuar. Sepse mund të ndonjë as për dalas, për ty të tjerë. Ti e shikon që shkrimtari këtu H? bie pre, ose si domethënë, edhe shkrimtari i bie pre e e, e aktualitetit? Që dhe realitetit të rëndom të politikave të të kësaj. Ka qenë e vështirë sepse në në 50 vite shkrimtarët këtu kanë funksionuar duke shkruar që do t'i pëlqente partisë, jo letësit. Dhe një kulturë e tër, domethënë, e tillë, jo vetëm letësia, por sidomos në letësi ishte vend edhe sepse krijoi atë njeriuën e ri, domethënë, ose e, e, e veshje atë me, me ngjyrat që donte partia. Ka qenë e vështirë të të marrë kthes, ose pothuajse unë un, nuk besoj që domethënë do marin të mamë këthesat të cilët të kanë veshë me, me njërimi që i është dashë sistemit. Mm -hmm. Dhe ka shumë studime për këtë, në, në justifikohet me egon që shkrimtare gjithëmonë do tjetë në syu, dhe këshu që pa vërshishtë sistemit që eshtë, a i do tjetë atyku, jeshtë, dhe kjo shpjegon dhe bashkëpunimin e malë që kanë e, elitat, ose e, si do mos shkrimtare të artisët me, me regjimet, do më në ku ku e vijojnë pjesën e tyre dhe disidentët numërojnë me me me gishtet e dorës, domethënë zotë që kanë dalë nga riella dhe kanë kuptuar dhe në fakt historia po sa e ka mbajtën to të cilët kanë mundur të japin emërve të as tyre, atëherë kur të tjerët nuk besonin ato ose i shihnin i shikonin ndryshe domethënë dhe edhe siç duket uji merr kuptimin e plot të poezia e Kiplingut if në mundsh, në mundsh, ndonëse ato kanë besuar te vetja dhe te kurtierët nuk kanë besuar tek ata domethënë dhe kanë arritur të të mbeten edhe të vetëm dhe të besojnë që edhe vetëm mund të jesh dikushi dhe ë sepse kjo nuk është matematikë, domethënë që ti je një dhe ato janë shumë dhe ato kanë drejtë dhe ti nuk ke të drejtë, domethënë, sidomos në letësi, kjo është Ta. ose në artën e përgjithësi që është domethënë është vërtetuar që kanë ka pas drejtë ai që ka ditë të ndërtoj i vetëm dhe të ndërtoj vetveten në në në rrethana këtu. Un ngjiftoj emra dhe emrat e tjerë që ndoshta ja vlen ti marrim në në në në një lloj shturtimi sepse besoj që që Edhe ato e ndjejn që letësia thyre duhet të diskutohet këtu, domethënë. Jo se sikemi diskutuar në në një pjesë tëëmër natyrë i kemi i kemi debatuar edhe me Edin dhe Kyçukun. Unë mendoj që Kyçuku për shkakun është një prezantator më serioz se ë Kalëdësia e Shqipë sot, hë. ë Kyçuku për vite shjeton në Normandinë, por librat e tij po tani fillimisht shqip, pastaj pastaj në romanisht. ë Entela entela të bashkuar që domethënë sot do shëhet katëdrisë shqipe në në Norvegji. Në Norvegji, okay. E dhe janë jan shkrimtarët cilët, përverse shkruen, japin edhe një prezentim të më të, të letërsisë Shqipe, të përkurës Shqipe. Pa tjetë, edhe një të Karafili Starian, kjo është librisë edhunë edhunë ti, është librisa i dytë, pa, pasë pa, pa. Tok Mjaldzëf, që prezentuat të kemë pasur të këtë në studio, zë një njërë, është, janë jan libratë mire, është letërsi e mirë që përshkure t'ja shkufive. Cëto si që mund ta marrë subjektin si brenda asaj. M'interesonë sidomos ku ndjetja e subjektit. Për shembull tek Dhund men Dunti, dy vëllezër që janë protagonistë të romanit nuk jetojnë në Shqipëri. Janë të dy shqiptar, po ato po, gjithçka ndodh jashtë. Ne ne këto kanë ikur tridur. Ne folëm këtu për ishigurun që ka ikur 5 vjet në Japonezë, gjithë motivet i ka 5 në motive japoneze, domethënë mm. ose pakon ato thelbin e vet të të këndvështrimit të tij për këto, kanë nga kultura japoneze, ka ikur 5 vjet, do të thotë që shua. ajo është bërëshme, ajo trashëgimia, transmita ajo që na shoh, domethënë, ndikon shumë ve Si douket vjen një moment që në fëmijërinë tonë, rininë tonë, ato ëndrrat ato cilat nuk kemi guxuar t'i themi, t'i bëjmë ti ko në kohën e duhur. Do të thënë na vjen në natë më saim që bëjmë si shumë të mençur, ndërkohë që s'kemë qenë moment në momentin e duhur. Edhe Letësia ndoshta vjen dhe i jep kontekstin. Ëm, të drejtë dhe o brani në farë mënyrë, edhe pse mund thësh mund thësh shumë larg. Edhe kjo mbetet me ty. Në mm. Tere, është në Damar. Ëm. Tere, është ndela tabaku me poezin humbëm. Humbëm rrugën. Asnjini nuk folje, veç vazhduem Thel e ma thel Diku kishim e dal Dikur kishtem e mbaru Diri sa mbëritëm Aty ku mi e gullan njësët shpahet Dhe toka të njohuna të shtrien për para Aty ku kambo të dojnë me vrapuen gazlim Me u lëshu të posh kodrës me hovin e dikur shum Diri sa mbëritëm Se cili në anën e vetë Të rrugës, së humbun Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të ka te poezinë ëmbël, edhe ju me tek nisën, por çe ka pas një shpụtje goxhat e gjatë, do të thënë, në poezie, pastaj i ka ar vrushum siç duhet nuk e ka ditur, ka qenë në, në lëkur, do të thënë, dhe vjen si ajo që shpërthen dhe del. Mbien mirë që të pëlqen poezia, ke qenë shtë femërore, po e poetesave tona është e shikoj që ka Ka hyrë në fakt hundësemë shoh bashkë. Është një lule shumë në në dzuam, bura, e bukur, <laughs> <laughs> po. shumë po, e bukur. Ske si e bura. Bura degën pro të gjithë. Do të mjaftonte Martin Sami. Po, Martin. Ne kemi folur për Zotin Sami. Për shumë nga këta, do të thonë një çështë, i kemi i kemi sjellë gjithë bashkë këtu edhe po. duket sikur, sipër ksemë garrumbull, por ne kemi folur për këtë për këtë autor edhe. Jo, i bëra bashkë po pra, për të folur për një kategori, për të marr, ndoshta do të kishe marrë më shumë për të kuptuar që nuk janë pak janë janë shumë e jan kemi folur uh, në vite për këtë autor. Ne po të shohim, pjesa më e madhe e tyre kanë libra në gjuhën e vendeve ku jetojnë. Ëh. Mm -hmm. Do të thotë që, domethënë, a janë ata tani janë në dy gjuhë ose në tre gjuhë të njohur dhe nuk mund t'i lëmë mja, domethënë, do të kuptojmë si çfarë përfaqësojnë domethënë. Domethënë, më ndo që me këtu ndoshta mund t'i përmendim burr vetë ato të cilët merren me me studimin e letësisë sot me shqipen. Duhet i kem parashyrë sepse janë emra që vendosin ose prezantojnë, domethënë. Uh, mund të shkosh në një vend tan ta ndjehesh veten të, të, të, të, të prezantuar nga dikush tjetër për ty, domethënë të kuptosh që ëh, uh, a i të një? Përmes një shkëtarisë për mirë po, përmes një tjetri. Mhm. Mm shumë mirë. Faleminderit. Shumë dukran të dyja. Super. Sondëllova atletë dë. Po, Dobra, e pa. Zoti Agimbaçi këtu më në studio sot më jdashu shih ç'i zot premtë për Libra, si, të folur për libr Agimit falenderoj. Faleminderit. Fundjavë të mbar për ty. Mund të kishim kushtuar edhe primulevit me rën pushimin. Po do të kemi, se, do, të kemi a, do të kemi një moment. Dilem se ishte edhe java e e përkutimin do Lokaudën dhe Primo Levi ka qenë gadoshkimtarat që vërtet vlen ta ta diskutojmë, jo thjesht si dëshmitar, por nga mënyra aq humane, do të thënë, aq njerëzore që ka arritin të rindurtoj ato kujtimet e tia dhe ka mos harojmë që Libi tjetër ka qenë ka një pyetje që Qëndrojmë me këto, javën e sivjen, javën e sivjen me Primo Levi. Kthehemi mbasfaq në klubin e mëngjesit tani shkoja për publicitet ora është 8:32 minuta.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 pagjet e bareti dhe salsën e re e bareti. Mmm, mos kamuar diçka? <tëllë> oh, Erda mit. Jeni të gjithë gati për makarona bareti. <tëllë> <tëllë> Sepse të duhet vetëm makarona bareti, salsë bareti dhe imagjinata juaj sigurisht. Elka, cilsi pran jush? Doktor, pse rekomandoni konsumin e hot dogut hako tek të rinjt? Dëgjoj vajz. Tërit kanë nevojë të shtuar për energji dhe proteina cilësore, të cilat Hako i ka përmbledhur me mjeshtri në këtë hot dog kaq të shijshëm. Ua, wow, por ju tha të rinë doktor. <coughs> për të huar gjëra të mira çdo njerëj është i ri. Ty atë pëlqejnë. Çfarë pyet jam? Këto janë super daku. Mfal. Doku. Pa problem. A nuk e thua një herë sikur ti ishte reklam. Hot dog Hako jam super. Motra, do shkojmë në Italië të festojmë karnavalet? Po me siguri do të kushtoj shtrenj. Sa ke dëgjuar ofertën e Air Ernest? 20% ulje për fluturimet për Milano, Pisa dhe Venecia. Po ç'ne karnavalet, a nuk janë vetëm në Venecia? Motra, në çfarë bote jeton? Italia i feston gjithandej, mjafton të zgjedhim ku na pëlqen. E po mirë atë, a prenotojmë direkt në flyernest.com? Oh, do kënaqemi. Plus që me Ernest është kënaqësitë fluturosh, udhëton, tamam sezon. Si Oferta është e lbleshme deri në mesnatën e 4 shkurtit për fluturime vajtje-ardhje nga Tirana për në Pisa, Milano në Bergamo dhe Venecia diri më njëzët e një shkurt. Vizito faqin frajer në Spikomo se telefonote 024-810-1010. Diri dje, jeta ime ishte hiqë syze vër syze. Dil të djeli, via syze të djelit. Me zi daloja shëqët e klasës. Ikë të djeli, via syze të me numër. Nga sot, gjithë shka ka ndryshuar. Bëra syze të djelit me numër të kital optik. Tani edhe duke mbukur, edhe shoqartë. Dhe s'ka më hiqë syze vër syze. Shpardu nëmri optik të keni, dhe cilin do model sëzësh mund të apërshtasin të kital optik, madje munde dhe të japen efektin pësqyrë në të gjitha njyrat është shumë në mod. Ital optik, tek Selvia në Tiran, teg, kati i dytë, hyrja lejla dhe pran avënës në fjerë. Kam blirë makin të le, hargjon vetëm 8 litra për 100 kilometra. <laughs> jo, mojo, e ime hargjon vetëm 500 lek për 100 kilometra. Si themoj, ka që pak? Mhm. Mm po, ty ke makinë dhe më të madhe.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 fist listen to Mirë më njësi, mirë se keni ardhur në klubin e mjësi, nga bide fara, ullëta. Ej, qërën dhe këtësa orës, një 8.39 minuta, kemi fitu e stanagramës për sot që ishte Keta Lebo Mipra, dhe është? Problematika. Bravo, problematike. Keta Lebo Mipra, problematike. Bravo, 6.0, imbaron nëmri donës dhe fiton një kontrol të plot mjë eksor nga spitali amerikanë. 0, 6, 27, 22 në regullë. 0692070222 <gibli> <gibli> censura më është ashtu censura kishim edhe një pyetje nga aktualiteti p Opo. pa e vërtet FBI-ja ka thën Melci -si i Paris yes, shtatë yes, -si. 65 mbaro numri fiton dy bileta no, për teatrin kombëtar bravo bravo Melci Vazhdojmë Tani ka radhën Antinim censura më është ashtu këtu në klubin e miqesit sot vjen kroi te re Është një gjë të cilën e marrin njerëzit në qytete kur marrin kokainë kanë halucinacione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 069207222069207222 20 minutës. Po i jep të sfajbra. Më shumë çfar? Të zhvillon trurin? Të zhvillon trurin. Po, po. Ëh, mendojnë ata se u zhvillon trurin. Jo se është Tore, e vërtetë. Po, ndonjë ky që thotë që ajo ka dhe domethënë gjendje hallucinacion. Por s'i thua dëgjoni me ngatonim. Ti e di sot. Se kush ai që kur i bënon do të sigurisht. Ai është shumë çuditshëm oh. ky. Ai s'ka marr dozën. Në jo, zakonisht ësht, është është është i njëjtë, i njëjtë, po pse po, ka, ka ndryshim? Një, është tema, është tema e tillë. Ndrosim pas temës. Tema e tillë. E dëgjova një herë. Është një gjë, të cilën e marrin njerëzit në qytete. Kur marrin kokainë, kanë halucinacione. Mendoj se ajo zhvillon trurin. Të jep më shumë të Te më shumë çfarë, pra, çfarë ka thënë në narratori ynë në këtë emision? Para nuk duhet të ngatrojn drograt, mendoj unë. Jo, jo. Siç është tjetër për shembull LSD-ja. Mhm. Në tjetër kokaina. Nuk mund të ketë dya gjendja hallucinante. Kjo tjetë të zhvillon trurin dhe t'i jep këtë, kurse ajo tjetra ka hallucinacione e këtë gjera të tjera. Nuk kaç, nuk është. Mirë, faleminderit, po e kuptoj. Faleminderit altin për për këtë, këtë ndërhyrje. Vetëm kanalizohu në këtë lloj droge pa i ngatruar me. Lidhemi tani me ekspertin ton, të fushës. Sa <laughs> dëmos direkt nga zona e prrilit këtu në qreshëtet. Pse udonimin? Se nuk e thasim dot me emër. Kafka. Kafka. <laughs> Mirë, shumë mirë E, është um, janë amistashur do tjetë në dy net në kryë qytet për të kënduar Këndaria Gjermane është sonte në orë njëzë dhe njëzë dhe nesër Mbërëma gjithashtu Tek Fusion në Music Hall Tu Tek Abba Center Dhe do tjetë në studio këtu mbas pak në Mbas orës në në këtu në klubin e mqesit gjithashtu Ta pjusin pak se si po Ndjetë para koncertit mm -hmm. E gjithashtu kemi biljeta për dënë Nga këjë koncert për ju Shë që mund në shkruani Në ndërko Po të gjëjmë një kënga Oceana Që është kënga që e bërit madhe Kënga e par hiti i par në tërkomtar Kraj, kraj, kraj I të gjuar plot herë në radio në kërëb e fem Jako është, Oceana When she was a young girl She used to play with well. me in her. Mirëmëngjes, Algjesa Altini, Olga Lorca, mirëmëngjesi gjithëve. Mirëmëngjesi. Jeni me klubin e mëmjesit në Radio Club FM 104 edhe në ekranin e Klan Plus. Është vërtet. Hello, sot muzikën e zëtin jo? Detin akoma nuk e bën një kërkesë muzikore. Jo, akoma s'kam bër, po ja dua një këngë nga Exo Beam Through. Ëm. Nuk dua të dëgjojun. Çfarë është kjo? Është Exo Beam Through, ja. Unë dëgjoj për të. Është vërtet? Ëm, super këngë. Arsone de Texin. 그래 세상에 맥라더 아미리se 초대해 슈퍼 최네 저도 영좀 참았내야 해 지나갈 테니 지나갈 테니 유청아서 just be 지나갈 테니 지나가도 될 테니는 지나갈 테니 Pale mi të. Po korrë goc. Ta mirë që po e ndjeshmë. You should give nothing to me. Be us. You shine like a star. Do so dësin për këto. U mbaj shaka sa unë sinjora Dashmir. Po koha të dësin gjata. Sara vetëm më kanë shkruar. Exo, ata Sara, kjo është për ju. Dëgjoni, dëgjoni, letra gjën gozot e im pucës. U pëlqen shumë. Chamshin charigo tashiro de tut tut tteulgo deo sum naege geu ttoneun sijjeonghaneunseo naege mode chamannae i hear hear hear je never tell you never tell you jjeongganineun Shumë mirë, shumë mirë Për njemi në derit Gosa Për këta e ti që janë jan Gosa dani Në duke të gjuar shumë nga kjo muzika Popra, që vjen nga Azia Fiksima të lështë Ekso, pinë të rrujë që e kjo, wow Herë për së në rrujë Si kanë qitërnë ja? odo, si, si janë lidur me, me këto lojë Kusë i ka putur këto rrima këtu Se gjuon se kupton njerë Ja Shë vështirë, etjere, etjere, këtu unë Me isë, oke, mirë Kanë në një okay. grup mir. t BTS BTS BTS Meta Meta Meta Okay dakor thasësh BTS Okay BTS Mirë faleminderit doltam. Lutam. Mhm, mua më kanë ngërkuar një tjetër kështu. Hënjer. Po nga Kina është? Aman jo. Señoña adolescente në fakt që i ka hyrë Koreancës. <tots> <tot> <t -et> dhe s'ka ashi. Këto gjëra janë mirë. Bravo. Basë shikon të ardhmen atje. Na na na na na në Kore ha shumë mish me qara fjala. Vdesim për barbecue. Korano tani mirë, si të çmendur. Oh. Po, mish zgare. Kështu që është gjëja yeah, e vogël. Është rishështesa, edhe mishi hahet. Po patjetër. Është bodë e madhe. Po flisim sot për uh, ndersavia sot këtu, ai zotria që më solli, se mm. ishin shikë kështu ulitar. I ka, po erdha me një zotrin, më mori në rrug, kështu ah, okay. edhe më më solli në punë. Me makinë pra. Është Ma mirë shumë. Dhe sot kishte më Po flisim për këtë faktin që që që sa hija hija fëmit në Itali, edhe mm -hmm. shkon her pas here. Do jam i kënaqur sepse mund të shkoj në Itali fare kollaj. Nuk është larg, e kupton? Edhe rrinja vatia atje, çmalle me nipritën mbesat mm -hmm. dhe vi prap këtu. Ëh. Mm -hmm. Edhe nuk dua të rri atje. Gjithmonë thoza atë në punë sigurisht. Po dua të rrin këtu në me gruan e me gjuan time, me qytetin ku jam rrit. Po. Atë në fakt Atopetojë në rregull e ke se ka vende në Itali që janë më larg se sa distanca Tirana-Romë për shemb. Po. Oh. Mm. Unë di dikush në Itali, rënda Itali, që di ket fmijët më larg seçi ket di diku brenda Italis në veri po themi. Dhe um, e po mendoj për atë që në gjithë vendet e botës, në Europë po se po, në Bashkimin mm. Evropian për shemb, po nëse të po, në bashkuara. Kur dikush rritet dhe del në jetë, si thuan, ata lëvizin nga një qytet në tjetrin në distancë të jashtëzakonshme dhe është krijë normale për punën për shemb. Ëh. Mm -hmm. Sikur mbaron dhe do të gjesh një punë të mirë në atë fushë studimesh që ke mbaruar. Pam. Është krijë normale që edhe pse mund të shritur po themi në Tiranë, atë punë ta kërkosh në Sofje, në Beograd, në Rom, në Paris, në Mynih. Ku do mundesh ta gjesh atë? Dhe nëse ai gjen për atë punën e mirë ti shpërngulesh dhe mm -hmm. nga Tirana shkon të jeton, ndoshta për gjithmonë, në Mynih ose për një kohë të gjatë, në një qytet tjetër, mm -hmm. nga Bostoni në Maemi apo anasjelltas. Edhe shkoputesh nga prindrit dhe kjo distanca asht, është është pra për ata një normale e jetës. Në Shqipërinë i duam punën që ti kemi, më them në qytetin ku shkojmë në Kopërsht, aty shkojmë në shkollë, në universitet dhe më pas aty gjejmë dhe vendin e punës dhe jetojmë gjithmonë aty. Dhe nuk lëvizim dhe na duket se po lakish punën në Durrës, punë por shumë thonë, uh. Ose në Tiranë. Në Durrës nuk kish keq. Mirë, sigurisht ka njerëz që bëjnë këtë gjë, po them akoma përgjithsisht njerëzit duan Tjenë në një qytetë mos revizinë në... Po e vërtetesh... Gjatë gjithjetës. Po bodhash me madhe. Bodha mund të të shojë, siç e nisëm këta, në Kore. Me punë. Si, Ma këpëton? Interesantë. Që që është mirë. Ose jo, ose jo. Më ndonë i basajt do të filloshtë mësorë Spanjësër. Mi mosh dhe bondë. Se të ra, buenos aires. Dhe këpëton? Pa, pati të. Për turisët Koranë në Buenos Aires. Uh, miç të dashur, mirë se këne ardhën, kërvirim që si sot muzikën e zgjithni ju, pra ndaj mund të kërkoni qfarë do një qfar të gjoni dhe ne do të luajmë atëm. Ollë të ndërko, do të bëjmë një pyetje nga aktualiteti? Direkt. Oke, okay, le të bëjmë një pyetje nga aktualiteti, miç të dashur, në këto momente. Atërë, Zodhi Veliaj, si që njëftohet, ka... Pesulluar vendimin për ulljen e kësaj takse Për cilën takst? Po 061927222 Do më thënë do e kemi të ngritur i bje Sa që është? Sa që kemi Ishte një ideje për ta ullur këtë taks nga 8% Që është në 4% mm -hmm. është një taks që ka të bëj me Dishka tjeder Jo juve direkt këtu Për në di me pak Nuk po the më shumë së nuk dua që ta zbuloj. Okej. Okay. Prandaj pyetja është, cila është taksa? Ideja ishte që do t'ulej, do të shkonte pra nga 8 në 4, do të përgjismoje, por nuk është. Jo. Ja. Ëh, uh, kryetari i bashkisë ka marrë një vendim për ta pezulluar ëh uh, kuljen e kësaj takse. Okej, okay, kështu që mbetet në fuqi saç është. Ndërkohë, Tinevic tani me censurën e ditës së sotme duhet ta përsërisim ndëjer shikojmë nëse gjem dikush. I yepini, i yepini. Është një gjë të cilën e marrin njerëzit në qytete. Kur marrin kokain, kanë halucinacione. Mm -hmm. Mendoj se ajo zhvillon trurin. Të jep më, më shumë Të jep më shumë çfar? Aritmi. Ah. Oh. Adrenalinë. Jo. Ja. Vetbesim, no. përqendrim. Jo. Ja. Nuk janë të qëshëse si ide. Ja, jo, spaka absolutisht. Po më ndo që do gjendet derisa jemi në qytetën qytete siç thotë veri. Po këto janë pothuaj të pastër. Po mos janë të pastër, <laughs> është një listë. Me çfarë fjale ndërsa ehm shihja Euronewsin sot. Mhm. Mm kan bërë një listë. Nuk e di tamam se kush, por është një një indeks i i cili ka dalë, i cili është marr nga Euronews. Mund ta tregosh ti lutem Lori? Në Shqirtim sot. Edhe është lista se ku mund të blehet më lir apo më shtrenjt kanabis në në qytetet e bashkimit europian, mm -hmm. për dial. Okej. Kështu që për informimin e gjithë europianëve, Euronews i e ka bërë listën gati sot. Edhe ja ku është. Qyteti me listën me Lorencinë, si i thuditëm. Është Dublini, me çmimin më të shtrenjt. Me çmimin më të shtrenjt in djegur nga Belfasti Athina shumë oh, të trishtë edhe oh, pse na ka ne po ne jemi gjetur pra këto janë këto janë qytetet në bashkimin europian uhuh uh pra më i shtrenjtë Dublini pastaj Belfasti Athina ah, Helsinki Berlini Stuttgarti Selaniku wow, po Stockholm dhe Vjena Vjena është fundet. e fundit 10a në listë për shtrenjësi për shtrenjësi dorasa më të lirat në bashkimin europian janë jan duke nisur nga ai fundit Madridi, Luksemburgu, mm -hmm. Bruxellesi, Graci, Budapest, Sofia, Rotterdami, Lubiana, Barcelona dhe më i lirri nga të gjithë Antwerp në Belgjikë, Belgjika. Belgjika. Oh. Oh. Ku mund po të gjendet nëse tren dhe ku mund të gjendet më i lirë më të lirat kanë në Bashkimin Evropian. Pastaj kanë përpiluar edhe një listë qyteteve të votës, këto janë rezultatet mbar botërore. Dhe më i lirri në botë është Quito. Kërë qëtëti i Ekuadorit, në mm -hmm. të e gjendet më lirë nga... Më lirë, oh. po. Po, do të shkështë rikë. <laughs> Indjekur nga Bogota, <laughs> Kolumbis, Normal. Normal, sa. Asuncion, Paraguaj, Panama City, Jakarta, Johannesburg, Montevideo, Astana, në Kazakistan, Antwerpi dhe New Delhi po, Kushton rruga dirja tje në fakt se O të shkosh, për është ashtë Dërsa, më të shtere bë, Shqipria nuk është me sa duke të fare pjesë e kësa jë listë kësu Nuk e di pëse në atësë e dhe përteqë O që këtu mund të ishëm të partë Të pakte në këtë listë Në këtë listë Kësian nuk e shë prëdhon Si, si? Ato s'kesh kush e prodhon? Nikush me lir, te... po thash kush me lir, po çfarë? Kush me lir, kush me lir, pra Lori do të vinë njëri që të blintë diku dhe Më jetën ta në botë disa e cila është. Hm. Jo. Ja. Tokio. Tokio? Oh. Tokio. Oh. oh. Amanti e janë tru teknologjika atë. I që opozita <laughs> proteston kot pra, sapas. Me çmimet e, e sepse kan vënë çmimet në, në dollar këtu për referencë. Po. Në Tokio. Grami hmm. i kanambisit është 32 dollar. Wow. 3 në 2 grami që do të thotë se 1 kg i bije 32 henëmi 32000 32000 a s'has tren E të vershma wow. Nëse do ta çosh çon japoni Bën ç bën Imagjinoje Themas me gënëm jiset imagjinoj tash edhe të the përgjigjet <laughs> <basma. laughs> too but you so hot that i melted i fell right through the cracks now i'm trying to get back before the cool done run out i've been giving it my best this and nothing's gonna stop me put to find an adventure i reckon it's akin my turn to win some or learn some but i have won hey it's all okay hey, no more no more it can't Now it I'm your ours And I'll open up your mind and see is again right to be loved.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 No more no more it cannot wait I'm yours aproverò più ma e sei like me <laughs> o oh, Kamunti, jemi në mision këtu. <gibane> o oh, jemi <in> në mision këtu. <gibane> oh, Mirëmëngjes. <laughs> Bravo, të mirë që mblovë. Mirëmëngjesi Hilda. Mirëmëngjes e gjithëve, mirë se keni ardhur në klubin e Mëngjesit, në vallet e Club Femme 104. Mirsa, ju kemi ndërkohë NFT2 në lidhje me pyetjet që kemi bërë deri tani nga aktualiteti, kam kamerën gati se. Më vëlçen që të bëj fotografi. Mhm. Mm edhe që të kosi bëjmë emision, ja të bëj një tyje. Të keni pasur live hierën. <laughs> Okej. Okay. Mirë me emision, të. po, diqa, diqa si përnë kjo Taksa e zyrave, Blendi Taksa e zyrave, është sakt Pra, është taks për ndërtesat e reja që janë me destinacion zyra hmm. Veteja ishtë që do të zbrise taksa nga 8% në 4% por, për këto, por do të mbetet 8% okay. Atërë është sa i mirë i fituhe si 2 biletave për në Cineplex, 4-8-7 in baro numëri 4-8-7 Bravo, të ljumët Falem derit saj mirit. Ndërko, po, shikonim në lajmet edhe... Jonas apo në njëftë. A mund të marrë atë, ka, ka një top letrë nga lajmet të këtu? Kërës të ebon, apo e mërë betë. A jem mërë dhe vetë? Unë në gjithë nërë mërë betë. Sigurisht. Kjo gjithë manë. <laughs> Miri, flasim më vonë. Um, po, shikonim që... 2 ishtë drejtore të përqishëm të rrugve, Dashamir, Gjika dhe Andi, Toma janë arestuar Mos, o, oh. oh, zotë, pse? <gjohet> pse po <diskurantur>, se? <gjohet> Tani, për diska ka më bërëse Sepse Tane, unë për lezojt e njën lajme që Jonas apaj lezoj këtu Se këtu ishë altinë dhe më përshukja A i se ka lezoj, a i se unë përbast Në qëfë se ti mund më, më thuash njën nga këto lajmet Një, dy, tre, katër Më thuaj një gjë që ishë në lajmet, katë lajme ishë si N Perviz uh, qejë për përmenda, dyti ish drejtori i rrugës, se kjo Una të mbajmë mend ah! si. Ëmë <laughs> tjetër, tjetër, tjetër. Jo, nuk e mbajmë, nuk asi, mbaje, asi mbaje, asi mbaje, asi mbaje. Disho, e mbajmë. Asi, as i personazh. Dije për shembull që <laughs> Shkërzën Berisha ka është hirun prokurori. As këtë s'e ka ditur. Ishte lajm i parë. Okej, mirë. Kush fitoi të uh... i kalon kanatat hapur? <laughs> nuk mba ndje. Jo, as. Asenca so ka ditur. Okej. Kush fitoi densi më të start? As, <laughs> s'e shfara. Ska patur. Pothu se këta dy ish drektorë pra janë janë arrestuar mm -hmm. me urdhër të prokuroris për abuzime me ndërtimin e rrugës Tiranë-Elbasan. Oh. Që është rruga drejt Tiranës dhe Elbasanit, varet se për nga ku nisesh. <laughs> Mirë. Por përveç kësaj edhe disa njerëz të tjerë mbi kryysë të tjera të tjera të tjera. Do han gjithë pra. Po, po un doja të shikonin pak kë... Diçka tjetër që Jona nuk e kishte tek tek lajmi i shkurtër atje. Ja, jona, Jona. Sepse kanë gjetur një dëm ekonomik prej kaç milionë dollarësh te kjo rrugë, te kjo rrugë, pra. Donë të thënë auditi që është bërë, po, ka gjetur. Po pra. Kan gjetur një dëm ekonomik në rrugën Tiranë-Elbasan. Dëmi ekonomik është në miliona dollar. Kuun Kë këtë dua nga juve se ju e dini që ne i kthejmë në kuicë këto. Po. Mm -hmm. oh. Pra, sa milionë dollarë është dëmi që akuzatë se kanë shkaktuar, domethënë paratë që kanë vjedhur, ideja është i kanë vjedhur këta. Normal. Pak a shumë dhe i kanë darë mm. me të tjetër. 10 na dollarë. Tashamir Xhika Antitoma janë dy drejtorët dhe dhe pyeti sa sa milion dollar, pra është dëmi sipas auditit. Gjithmonë sipas auditit. 0.69 20 70 22. Se dhe mund, dhe dhe dhe. mund mund mos kanë humbur. Ai shumë. Jo, nuk kanë humbur edhe Ai më shumë është ideja. Jo, mund të kenë numër më shumë, po ose mund mos kenë numër fare. Po ja më ku i ke? Shikoj numëroj ato këshë ditë i numëron. Si si pash E ke për asur Por uh, këtejnë bas pak është ta një koa për të gjuar Want to want me Nga Jason Derulo në krumën e mëgjësit 90-10 e signori è un grande onore presentarvi l'esercito del selfie il ballo dell'estate di cazzo e se ti sono un polbenjo dice che sono depresso che non so nel contesto che possiamo li marcio ma se ti porto nel bosco mi dici portami in centro perché lì non c'è campo puoi fuori di testa come l'ultima volta Mi manchi nella lista delle cose che non ho, che non ho, che non ho. Hai presente la notte del sabato sera? Intendo quella nera, intendo quella nera. E presente la gente che corre mutande, dice che non esistono più, dice che non esistono più. E se ti parlo di senso, cataforbicio senso. Sono depresso, come sto nel contesto che tu toma di marcio. Ma se ci faccio nel parco, mi dici portami in centro? Perché lì non c'è campo, povero fuori di testa come l'ultima volta. Siamo al prossimo kishim premtuar zonën zotrin ne jemi tani live ne Clueinem uh, Gesit edhe ne Instagram edhe ne Facebook edhe ca vande tjera bashme Oceanan se shtu mend. We're so happy to be here this morning. It's Good morning. It's great to have you here. Uh, we've been playing your songs for so long on the radio and it's I uh, mean it's you. unreal to have you here. <laughs> <laughs> welcome to Albania. Welcome to tonight. Thank you. At Music Hall. I'm so how's nice it going for you? Oh you know grades you know I've been traveling I'm always traveling a lot doing shows in different countries and yes this in the the bazdon the udton for vente ndryshme de bottles ku po bën shumë spektakle Yeah and now um I just released a new album it did it did come out it did come okay, out Okay finally um, we've been waiting for that a couple one week ago one week ago. ago okay so it's, yeah. brand new. it's brand new and it's called, called what can't stop thinking about you which can't. was also the first single of it that okay. i released last year and we heard that this morning at 7:00 this is a good song we yeah. like that song yeah it's yes. really fun good. it's really nice and um i just released the second single okay. called over you um maybe you guys going to play it later yeah we're going to play <laughs> it and um yeah and the year just started and it's been great so far and i'm really happy that um i'm here in albania because i've heard so much about you have met a lot of um artists touring from albania yeah. when i think of albania i always think of you know music that has rhythm Ja, yeah, that's true and, actually. No, that's true. Arshana and... bom tregon se si është, ka qenë ka qenë një vit i mirë sepse ka uh, nxjerrë albumin e saj më të ri, mm -hmm. i cili është Can't Stop Thinking About You. ë uh, the the uh, ka dal vetëm një javë më parë. Është një album që pritej, albumi i saj i parë ka qenë në vitin 2009 dhe pritej për kohë se ishte albumi i tretë. She got asked and then he'm tregon says if you're an Albanian artist and when I thought about Albanian music, I thought I thought about rhythmic music. Your first album was uh, Love Supply. With yeah, first album was Love Supply. And they went big that I mean and, and and that Cry Cry Cry single was uh, was something that, that was it big here? It was I didn't it was know. huge. And I mean we still play it quite a lot. And mm. then and then all the other songs but how is that to to shoot to fame just like that? And then cuz I was I was thinking about when you sang at the uh at the European uh, championship yeah. at the end yeah. a billion people yeah <laughs> watched your live performance i mean how many I, people get to be watched on tv by a billion people it was really it was really crazy and you know it's actually now years later that i realized oh my god that was really a big event because at that time i was so busy i think on that day i did five shows did you really and um everything happened so fast, yeah. you know, so I didn't even get the time to realize, oh my God, I'm going to perform in front of a billion, right. uh, I right. don't know, a million, I don't know. Yeah, army. a billion, it was a <laughs> billion, <laughs> billion people, <laughs> a billion people. And <laughs> it was, it was really nice and fun, and of course, a big door opener, and yeah, maybe one of the biggest moments in my career, yeah. and yeah, um, For such a great event, football and music, it always brings people together, unites people from all kind of um, different backgrounds. That's true, sure, that's true. Sure. It was really a great opportunity for that's me. That's nice. That I didn't, I, I, you know, I never thought of it, you know. Right. It just right. kind of happened, but... Um, Yeah, it didn't all happen overnight, you know. I've been working on my music and um for a long, long time. No, and yeah, I was when I'm reading and I think that sepse be thosha se si se ishte farma e mamës që që ose ana fitoi dhe sëmos kur ishte duke qenduar në festivalin europian 1 miliard njerëz e pan performancën e saj dhe po më thotë që nuk është sa që lehtë. Kam punuar për një kohë shumë të gjatë. So it's not easy then. It takes no, a lot of hard work, right? It takes a lot of time and patience and hard work and of course a lot of fun because I I'm very blessed to do what I love to do, but it's it's not easy. Right. You know, you really have to commit to it and you It, it, it was always important for me. You know, I always kept myself busy. Mm -hmm. Even when I had no record deals, I had no money, and I was, you know, just a young girl with a dream, I always made sure I did my little shows. So nothing has really changed, right. you know. Right, right. I always did my little performances, and, and then all of a sudden, you know, it got more attention. People noticed you, yeah. and, uh, yeah. and here you are tonight. Yeah. Tonight you're playing at Music Hall. This is a venue not far from here. Yeah. It's a smaller venue, which, which makes it the more intimate, intimate yeah. and, and uh, more enjoyable uh, you know to to performing Yeah you can really feel arts. the crowd or the people Absolutely. the energy and um we had a sound check yesterday we're going to have a re um rehearsal again mm -hmm. later on and um i like small venues as well because sometimes i think bigger venues are not easier it's just it's just a totally different energy but um with smaller venues like i said you really you, yeah. you know you can look the sure, people sure, in the sure. eye you and you feel them yeah and it's yeah it's intimate it's different it's different. Yeah. It, it's especially good for the for the spectators you know to yeah. be so close to the artists and, and, and enjoy the music and especially for real music lovers it's sure. like they can really hear and see what is going on It, and yeah yeah it doesn't bur concerning che është sonte ka dy koncerte edhe mm -hmm. nesër në Music Hall ton Tirana tek tek fusion uh në ora 9:30 minuta dhe është është është një koncert më i vogël siç kemi thënë këtu në klubin e mjesit nuk është aq e madhe si sallë që ti është e largë por në stadium por është është pranë dhe ti mund ta ndjesh artistin sëmos so për spektatorët është është kënaqësi që janë aq pranë artistit që këndon so what are you going to be singing the new album songs some of the good a mix yeah yeah yeah a yeah. mix of you know um a couple of some song songs my first album that I always perform yeah um cry cry of course sure, and sure. then also a few songs that I've never performed in you know? really? like yeah like over you I've never performed right. it so avania's the first the premiere okay yeah, yeah okay so uh, yeah. i mean uh, do you have plans for a tour this summer with with the new album i'm going to um, present yeah, to I have, the public um yeah i already have a couple of festival festivals that i will be doing and um and i hope i will come back you know yeah, I and mean, definitely with a you. with a full band i that's what i enjoy the most with a full band but okay. i also like club shows with djs sure um or just acoustic shows next time when i come I, we can do a little acoustic session i think here. i think yeah the <laughs> they'd be great they would love to have you do that yeah. uh, a pjesë uh, çfarë çfarë do të uh, luaj sot ka këngë të reja që do të luajmë për herë të parë do të luaj uh, edhe nesër këngë nga uh, ato të njohurat dhe që njerëzit duan dhe i kanë i kanë përzemër por më thotë se do të kët një tur do të marr pjesë në disa festivale gjatë verës megjithatë Shqipëria është vendi ku po i këndon për herë të parë live të këngë të reja të albumit dhe thotë se dua të rikthehem me një band madve, për sepse ajo është gjë që më pëlqen vërtet vërtet që të kem një band madhe të këndoj bashkë me ta. It's awesome. Um so tell me about so over you. Yeah. You want to hear that now? You have yeah? it? Yeah, yeah. <laughs> I mean is it is it on YouTube? It's on YouTube. It's on you, yeah. YouTube. I can I can play it right off of YouTube right here. Had to find someone new Just to get over you Club FM, let's play that song All right O shena, zonja e zotrin Klubin e më gjisit sonte E i Gjenitek Music Hall Nore nërën nënte 30 minuta Do tjetë atjetë për konsertin edhe nesër Me datën 2 dhe 3 it was so great to have you here thank you, thank you so, you so much. much for your time such a great start of the day <laughs> Yay. over you, Oceana, Tani, Clave FM time to walk away ardhur në klubin e mëngjesit. Është ora tani 9:35 minuta. Ajri si diesh. Mirë, si shurve? Mirë, edhe un. Ç'ditim <laughs> po. Mishdash ju përshëndesim dhe ju urojmë një ditë fantastike. Sapoj dëgjuat pra uh, intervistën me Oceanën këtu. Është është artiste e vërtet. Ai mban shumë estet. Shumë mirë. Uhm. Mm nuk e dini se ka dalë akoma që këtu, por uh, e kanë kan, jam duke e mbajtur akoma koridorëve, jo nuk di çfarë sjë. Në për të bërë foto. Gjisesi, um, do të fusim një këng tjedër tani, deri sa ta zhidhim të problemin teknik të tu, është koa për The Shield and the Sword nga Claire Maguire në klubin e mëgjesit. Kanë vendur ende dhe dy bileta për të shkuartek Oshjana për... Po dhe hedhim short house për... 9.39 minuta e yes. në me klubit e mëgjesi në Radion Klam BFM 10.4 mm. edhe në ekranin e Klam Plus mërë mëgjes blendi, mërë mëgjes e tini Olta Lorka mërë mëgjes e tini Olta Lorka dhe kusht jetë kemi fituas për kemi fituas zonë zotrin kemi fituas jebi kemi 54 mm -hmm. milion 54 milion pra është dëmi i shkaktuar si pas auditit që ka bërë që prokuroria të arrestoj so dy ish drejtor të rrugve Të dhe këne janë njërës rëndësishëm të lësëjisë, kam përshqypjen unë dhe kur Ministrinë e Transporteve kishtë lësëja, atëhere kanë dodur edhe abuzimet si pas auditit dhe prokurorisë që kanë quar tani më në arestimin e disa dhe dhe sot. Dë, dëshë? Dë drejtorë, po edhe një grupë në drejtorës, se gjithmonë do një ekip i tër për të shumë mirë. Për të bërë dëm. Atëherë Eri fiton dy bileta për Nocen e Plex. Bravo qoftë Eri. Bravo. Dy bileta dhe 54 milionë euro, më pa dollar që e, e fituara. E... Uh, <laughs> dollar, dollar, jo me euro, me dollar. Jan 54 milionë matia. Po bëmi teknik tani janë 53.9, por. Uh, e, e, prafërsisht 54. Shum. Um, Jesusi, dje e në Prokurori është thirrur edhe biri i ish kryeministrit Berisha. Mm -hmm. Zoti Shkëlzen Berisha i cili është mbajtur atje për gjysmore dhe është pyetur mbi rolin e tij në aferën e Çezit. Okej. Okay. Një tjetër uh, thaq me miliona euro, miliona e miliona euro vjedhje. Gjithashtu, e ke parasysh, mm -hmm. ka hajduta të vegjël çuna që vjedhin biçikleta, ata që vjedhin shpiqa, nga ata që ku diun se çfarë, pasqyra, stema Benci e të tjerë e të tjerë, ka dhe pasaj kolpa të mëdha, miljonshë në botë, po themi, në botë. Por këo afërsitet ka qenë një nga këto. Mm -hmm. Dhe ata kanë dashur ta pyesin uh, zotin Shkëlzen se çka qëllon roli i ti tij në këtë, nëse ka pasur ndonjë. Por janë duke votuar këtë çështje dhe ky është njëri nga personat me interes për prokurorin që e ka marrë në pyetje. Zoti Braho ka mbrojtur edhe ka emrin ky. Megjithatë zoti Shkëlzen nga ana e tij ka dal nga mm -hmm. prokuroria dhe më një herë është futur në Facebook dhe pastaj ka lshuar atje një çfarë ka shkruar ato? Një status në lidhje me ramën e kontrollin që ai po i bën prokurorisë etj etj etj në në këto kso. Siç ndonjë me ty Iri për shkak kur ta arreston policia i që me një në të shtëpisë. Po direkt gjëja e parë që bëi bën një status. Në ashtu dhe shkruaj ditë hormonit. Bravo Iri. Po uh, gjithsesi me letra. Shpesh më për mirë. Kemi një pyetje tani që lidhim me këto. Okay. Se Arta Marku është kryeprokuroria. Mhm. Uh -huh. Ka ka takuar e sot Ka pasu një takim të rëndësishë Po, në, si sot 06, 19, 27, 22 Ndërgoj që Më ka përshirë shumë një foto e... e alternuar duke që është E ambasadorit Amerikanë është Në foto a i është Para një grupi studentës Abo të rinjsh mm -hmm. Dhe alternimi është se një tabel që ndodhet Në bas kokos ti është ndryshuar që të thotë duam peshk <laughs> Wow Sigur njëri nga ta ka kërës tabel <laughs> duan um, pesh. Po ja të shohim. Sepse edhe ambasadori siç e pa dje, foli për pesh. Është, është shumë i kësu. Po ti e po shikoja pak, më thënë drejtën për pak minuta se në zuri gjumin e mirë bëri që më zuri, më thënë knaqi. Por, uh, po shikoja pak televizorin ti. Ëh. Mm. Ja po shikoj tani të laps, e kam hapur lapsin këtu. Edhe ka këtë foto në ekte artikull në fillim. Vendosën që është me dorë në parë Që është një kollajë I fotove të Julli Rakipit Në shmë thuaj që është sondajë Blendi Fevziut Ja nuk është, është sondajë okay. Eni Vasili në mes E vetë mja grua uh, Kolbala dhe Turghej Dhe mm -hmm. kjo është që a gjëa Gjëa që më bërë i përshqipje dje Sepse andë gjithë Në dark Të ejnë ten Në dhe një të norë Në televizionet të ndryshme mm. Dhe dje për e fziu që kishte natyrisht debatin më të nxehtë kështu. Ta ta paishë Elisa Sperpale Hoja, e çova tek Eni Vasilishte Lubonia. Mhm. Ati e bashkën tjetër Hoja, që atje çova tek Ylli Rakipi Hoja, që atje çova te Kolballa Hoja, direkt atje ishte Turzhei, pastaj ë dhe Efika. A po fika <gjelate>. vetë duhet se. Unë <gjelate> në televizori. Isha, jo, isha janë gjithë programe shumë të mira. Jam jam i bindur se më shumë do bi për publikun. Citojë që mendoj që më pëlqejnë ato programe të cilat flasin për çështje. Më konkrete, për shumë kur videt, ku abuzohet, ku mm -hmm. shëndronë ajo, qështje që i prekë qytetarët, realisht, u a bën jetën më të vështirë, më të keqe, më të dobët, se sa këto analisët që cekin gishtat me njëri tjetër në këshu, kur bëjnë edhe flasin për, e, e këpëton të tani, me ora e me këmpërmbikëm këm e me të qërabe si gra. Mm. Por, por, realisht, këto emisionet e të endes darge, që për vite me radhë, vetëm kanë tjerë, e tjerë, e tjerë, e tjerë, e tjerë. Nis UGA Naruto me hundës, çfarë vjen nga kjo? Gjithë kjo analizim çu i? Asnjë gjë. Dërkohë që, që vjedhja vazhdon, abuzimi vazhdon, as analizim qës... nuk bëhet në fakt. Gjoja pra, është gishtallash, kjo është hopiumi që trisht të, të enden kshu atë sikosh. Qofse nuk fliten gjëra trots, mm. qofse nuk flitet për gjëra konkrete. Ato çfarë po ndodhin? Sa mm. edhi çfarë bëri për shtypje të njëjtën gjë që kanë bërë dawn ditë, për pak minuta dhe pastaj fikadon. Që të gjithë kanë, jo, meren... unë i pash jo, dhe... uh, me të gjithë. Unë kam, unë kam parë të gjithë. Ju dua të gjithë. Doj të përsëpë se është gjithmonë ndoshte njëta gjë, që të gjithë merren me çfarë ka qenë mm. në vitin 2008, 2007, 2009 e më radh dhe asi nuk merren se çfarë po ndodh aktualisht. Dhe unë kam përsëpë se është më e rëndësishme që ne të dimë çfarë është duke ndodhur tani. Po. Dhe ose jo si kanë qenë gjërat, se si qënë të gjitë e dim se kanë qenë gjërat atëherë. Eme që e kthyem këtë emision në një emision <laughs> jo, ka shkisha, të komenteve politike, vajtë mirë, s'ka problem, pse let... të mos bëjmë politikë dhe news edhe këtë që jikam. Jo, jo, shumë boring, kështu që. Ima se s'është dashaj boring na bashti. Burrat vdesin për politikë. Edhe këtë grat. Nuk jashto, po rri. Po mendova për shkakun për këtë uh, Altini po m'flisë për mitingun e PD-së një ditë. Altini. Ai sigurt Altini. Nuk po flisë për mesiva të kuptues. Por Një gjë që kanë bërë unë tek opozita, se opozita është në aksion tani, edhe dhe bëri atë gjën me ëhëh mm -hmm. me daullet e me ato qerat e tjera këtu. Haj dut kriminalsë se ishte një kështu, domethënë u bëm komplete pa nevojshme, edhe mendova që ishte me vërtet shumë, shumë e shëmtuar. Të gjithëve të përfshir në ato. Sepse u kapën me Gramoz Zruçin, edhe Gramoz Zruçi ishte kështu, tel fare domethënë nuk spo toleronte. Mpan as një lloj kështu, domethënë si thua, un jam më i vjetër se juve, po Bëja të tolerancën që ma e mosha edhe urtësia, nuk e pasha të, ishtë në kësho Qa ke që sheva shudo me thonë, ishtë nga gjitha anët Dhe, dhe u zunë, u acaruan, u shanë me njëri tjetrin Êshtë e turpshme, është me të vërtet idiote Edhe shumë e lodhshme, po të tuash Po për opozitën, një sugerim ka mund nëse më të gjojnë Për flasin vetëm për ramen E, po Në flasin pak edhe për vetën e tyre Doa them, apo doon do të flasësh pak edhe për veten tënde se nëse do ta marr gjithë kohën që ti jepet për të folur për ramun. Kemi dëgjuar shumë, kemi kemi 15 vjet që dëgjojmë për ramun, na ka ardhur edhe rama në mëjte, infali. Të... Ja e shikon? 9247. Kur ka kohen. debate për politikë. Bist, <laughs> relasi, në pjesë relax. Kthehem pas vaktlumtësinë, klaver familje 104. Ai një version të çmuar të kjo luaj të diem me orkestën të kësaj. Mhm. Mm Kush është ai? Andrea Bocelli? Po. Wow. Është shumë e bukur. Sylvester. Wow, për mua që e gjehta. <laughs> Më gjetët do ço? Shuar bukur vërtet. Very fantastic. I never knew you were the someone waiting for me because we were just kids when we fell in love not knowing what it will i give you up this time the oh, calling just kiss me slow your heart is zoo dream my art better on the cross will listen to our babe and son when you said you looked at me i whispered underneath my breath But you heard it darling you look perfect tonight 'Cause well, I found the woman stronger than any one I know She shares my dreams and hopes that someday I'll share her home Oh, I found the love To carry more than just my secrets To carry love To carry children of a world Faleminderit çdo gjithëve për dëgjimin e kësaj këngë të mrekullueshme mm. me, me heshtje dhe me respekt për Ed Sheeran. Oh. Po, perfekt. E meriton. Ço pra, do të jetë një fundjavë. Për mua e ngjeshur me tënd drejtën. Se ka shumë gjëra të bukura. Do të shikoj atë filmin tek Cineplex i Downsizing. Edhe sonte. Ë, uh, dua që të shkoj tek Oceana. Sa orë do shohim? Ka sonte vesër <laughs> koncert po. <laughs> Un kam biletë për sonte, kam biletë për nesër. Ai lum siguri. Edhe oh. um un kam për pas nesër. Po nuk do nuk dhe dhe një një, një, një, të shkoj te dyja ditët. Un po shoh kolbën edhe ta mbyll. <laughs> un do të shoh në YouTube se ishte di. Un me di. A. Ah, po shihën një shumë me transmision <laughs> jashtë dini. Po shihën. Dhe sigurisht në ekran të madh apo edhe kështu me. Me televizor të vjetit. Merre dhe i erën. 60. Më intereson. Yeri do jetë më shoqen. Jo, realisht, nëse do ta shikosh me yerin çdo që të shikosh, një sojë, pastaj. E ha, dhe dhe ë, ç'është po? E Carmen është e Carmen. Kjo është po ralt. Opera Carmen mm, është në Teatrin e Operas dhe Baletit. Këti billeta për dielën. Po. Është në pallat. Të, të shtunën e, e kam unë. Unë do e kem parë, do t'rregoj të gjithë nën telefon. Pasin, ta rregoj si para, super, super, të kulturuar. <laughs> Faleminderit. Edhe unë të përgjigjem fare. <laughs> Super, ti më super, të lasësh <laughs> <laughs> përvejtë Sa i të që është këtë Pasë këtë një fësë. <laughs> një Përndi janë të super, super këturuar Kesh me të një gjutin Filme me Damon, Oceana Live, Carmen Bosaive Bëse tupaj tupaj Dhe gjitha në në shi Po më më mirë bësh nga këto aktivitetet brënda Po po këtë drejt ja. ja, kush më më bështet mua Se këpër të larferit e embulesës ka Gjama të slahën e slahën Jo Dërgo, e Tino E njërë këtë të lutem E njërë këtë tingullin e censurës për dit në sotme Se kjo e mbyllë zërën zëtri Êshtë një gjë të cilin e marin njerëzit në qytetër Kur marin kokain kanë halucinacione Mendoj se ajo shvillon trurin Të jep më shumë Të jep më shumë energji Energji, por Aritëmive të besim Ja, ja, ja Mira. Zoe Lesotrin. Duhet të vështirë edhe kjo. 9:54 pa. minuta. Ne na duhet të largohemi në këtë moment. Orgesa Zaimi do të marr stafetën. <coughs> Ju urojmë një fundjavë sa më pa, dhe super, dhe dhe përvoni, këptom, të bukur. Edhe nuk duhet ta provoni, e kupton? Për të gjetur censurën, domoshta nuk duhet të provoni. Sigurisht ajo jep. Sepse, sepse se kushtojmë më shtrëng se sa durata <laughs> që do <t> fitoni. Po pra, se mund të shkatroj jetën. O në fakt në fakt një kontroll të plotë mjekësor nga Spitali Amerikan kanë, pasi ndodh kjo gjë, <laughs> <ypti> mund të shkëndijë, përsta... mund të djenë. A do të provoni? S'ka problem sepse në spital do shkonin. Ta luajmë edhe një herë që ta ken mendjen, po, po, kujdes. Për fundjavën, të cilën e marrin njerëzit në qytete. Kur marrin kokainë kanë halucinacione. Mendoj se ajo zhvillon trurin. Të jep më shumë. Hajde p... miropafshim. Hajde shndet të mira. Urpafshim, gjeni se bëgor everybody's been in the boy could be danger bees everybody circling his vulture bees negative neptunes everybody waiting for the fall of man everybody praying for the end of times everybody hoping that could be the one i's born to burn i's born for thee whip whip from me lack like a race pull me lack like a rip or make me dare ain't build me up i wanna be the slip slip He's like a madman everybody needs to be a part of him never be enough from the bottle cause I'm not going to run us both to the I'm critical, it just to call on to be the barren theoretical, apathetic, working out of something neither I'm proud of, out of the box and the box to the world and the vision we've lost among the past feet. I'm just a symbol to remind you that there's more to see. I'm just a product of the system, look at this feet, and get a masterpiece, and get I'm half deceived in and when I am Deceased. At least I go down to the grave and I happily Believe the body and my soul will be a part of me I do what it takes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 is before the light and that's in the heart